All right. Select, avsnitt 16. Jag vet att eh, ni har väntat eh, en bra bit på detta. Ha. Vi, vi <laughs> ja, jag kollade när vi släppte avsnitt 15 och då, eh, det är en... Ja, det är över en månad sen. Men eh, planeringen har inte gått som då vi har velat, så att, Men nu är vi här. Det är efter E3. Vi diskuterar lite E3, sen får vi ta de spel vi har glömt som Witcher och Batman i nästa podcast, helt enkelt. Uh, vi har precis börjat spela Batman så att det känns lite för tidigt att verkligen gå in på uh, intryck och sånt på det. Jag är, ty äh. jag är typ klar snart. Bra. <laughs> ja. <laughs> uh, ja, ja, jag har precis börjat egentligen. Men uh, om vi ska ta lite housekeeping här. Uh, jag är som vanligt Marcus, är podcast host. Tillsammans har jag som ni har hört Roger. Hallå. Och uh, Linus såklart. vad mm -hmm. jaja. <laughs> Vadå? <laughs> Vilken entusiasm. Vilken entusiasm på dig skulle jag säga. Jag är ju sur och hungrig. Linus är lite så Jar Jar av podcasten. Han är jävla. Vadå är det te nu? Ingen vill ha kvar han. Det var det första som duk upp i huvudet Jag vet inte vad jag skulle säga. Det kändes bra men sen när jag sa det så kändes det elakt. Det var inte meningen att det skulle komma ut som elakt. Det var mer sådär... Skitsamma, alltså, gå vidare Alltså, alltså det, det kan ju tolkas på två sätt Antingen att han är en vinker, Eller att han är hatad av hela Star Wars-communityn Det finns faktiskt många som gillar ja, det också kan jag säga. Ja men De är nog inte många ja, Men det är inte människor, men det släpper vi <laughs> ja, vi, kan, vi har ju chans att återgå till Star Wars senare då. Äh, årets E3 var Mycket större än vad det har varit innan äh, Innan har vi bara haft Microsoft, Sony Ubisoft, EA som har presskonferenser Nu Körde Square Enix en egen, befästa körde en egen dagen innan, och sen Nintendo kör sitt äh, digitala event. Äh, precis som de senaste tre åren skulle jag säga. Det är väl så länge sedan Wii U kom. Äh, det var som Roger. Eh, ja, det är det väl, tror jag. Kanske äh, två halvt något sånt. Du släppte sig ja. en halvår innan de andra, det gjorde inte det. det. var ett år innan. Ja, det var nog ja ett, 8-9 månader och sånt skulle jag säga, det beror på var världen. Men uh, befästa, de har ju redan gått ut planer redan innan vad de skulle visa upp, så det, det var ju inga nyheter egentligen. Vi visste att vi skulle se Fallout 4, vi visste att vi skulle se Doom. Dishonored uh, var mer eller mindre läckt att vi skulle se innan. Än, uh, både en remaster på originalet och uh, Dishonored 2. Det var väl inga st större grejer. Jag inte, för mig som har växt upp med både Quake och Doom så var ett kärt återseende att få tillbaka dum där det ska vara, den här fast-paced actionen. Over Men, top, uh, brutalitet. Ja, alltså verkligen. Nu har de ju ändå lagt till sån här finisher-moves. Alla Mortal Kombat som såg riktigt brutala ut. Jag vet inte om ni ställer er till dem vad de passar där, eller? Det är ett människa. modernt spel, det är så här man ska göra. Om man ska göra med ett modernt Doom, då får man väl ha en, Det behöver inte bara vara gå runt, skjuta, inte kunna sitta upp och ner, liksom. Doom för mig, då skulle det vara brutalt bara. Och det här var ja, brutalt. Du... Riktigt brutalt. Det var så brutalt att jag brukar åt färdig av lycka. <laughs> <laughs> jag vet inte dumme har FPS överlaget för dig, Roger. Jag spelar mycket Doom. Det var det man satt mig i skolan för och tjuvlanade under lektionerna. I alla fall vi <laughs> gjorde det så att vi spelade. Det var... Jag har aldrig varit en PC-människa så det var inte så att jag satt hemma och spelade, men... Jag kommer ihåg att jag, jag gillade Doom 3. Det var inte många som kanske gjorde det, men jag tyckte det var rätt nice. Alltså storyn och så där. Jag är lite, aldrig... lite nett, sådär. Lite mätt sådär. Nej, men jag tyckte det var, det var det kanske bara för att det såg så bra ut på min dator. Det var det enda spel jag kunde spela som så hyfsat bra ut. Så det kan vara det som färgar mig också. Mm, jag skulle skjuta in en liten sak, det där med att det var så brutalt att jag blev gråtfärdig. Så här, brutalitet behöver inte vara positivt alltid. Liksom, någonting som är brutalt och blodigt och splatt och går, det behöver inte vara liksom bra bara för att det är så. Men är det Doom, då ska det vara så. Ja, så alltså det passar ju. Det alltså där det, passar det. Det ju in. Liksom ta, var någon sa lite att, tänk om det hade varit chart eller varit så här splattigt, det hade det inte varit så här lyckat. Nej alltså det känns lite som att Doom och Gears of War är väl någon som kan komma undan med sån här grej. För där, där passar det ju Ja men det ska vara det, så har vi gjort fel. Ja, ja, jag tycker det. Eh, det har ju, den här utvecklingen av Doom har ju gått lite sådär upp och ner de senaste åren med 3-4 reboots och massor av Karmak lämnade. Men den här visionen ser verkligen intressant ut. Är det så... multiplayer bara eller är det en kampanj? Nej, det är både och. Okay. Det är kampanj och eh, multiplayer. Okay. Så att vi, vi får, man ska inte hänga kampanjen så där jättemycket i julgranen utan det är ju, den är där för att vara det. Lite som Battlefield och Call of Duty känns ju som. Det är, de är i. Ja, är som är det stora där. Inte om. utan Ja, precis. Ja, det är det är, men, även om jag tycker lite fel, vänta, ska det ju vara tvärtom. Egentligen. Tycker jag i alla fall. Jag gillade för den ja. kampanjen i senaste Call of Duty. Du tyckte den var bra? Ja, alltså den var inte, den var inte dålig. Men mycket av den kampanjen blev jättebra på grund av Game of Duty. Ja. ja men, uh, ja, nej, nej, men det, alltså just när det gäller Doom så är det ju Doom, det ska ju vara kampanjen vara först. Call of Duty till exempel, eller Battlefield, då ska ju multiplayer vara först. Ja, men... Som sagt, det beror på spel. Ja, ja visst, visst gör det det. Men uh, sen samtidigt, om man kollar på vad som säljer idag så... Tror jag inte de säljer Doom på grund av en otroligt bra story. Utan nej, det är multiplayer är man vill, är story, men vill jag ha en, man vill ju ha en brutal... Kampanj, det jag tycker de ja. skulle gjort God som fest. de gjorde med Wolfenstein. För Wolfenstein och Nya hade faktiskt en jävligt bra story. Har de domifierat eller så Wolfenstein fierat den nya Doom, så tror jag det hade kunnat bli coolt om man hade haft liksom en en bra huvudkaraktär. Och, ja, alltså, nu går jag lite djupare än vad ni, eller vad ni, alltså så, vad de flesta kanske gör om Doom, men när man såg Wolfenstein första gången så trodde man inte att det skulle bli så djupt som det verkligen var. Uh, Ja jag, alltså, det jag hade uppskattat tror jag. jag är ju en, kamp ja, ja. Jag är en kampanjmänniska ju. Alltså det vi såg på När de visade upp Peter så var det ju från kampanjen Det var ju, ja de visade upp multiplen också Men eh, primärt så var det ju först från kampanjen dum har ju haft nästan bättre Kampanj i tre Än vad du hade i de två första Men det kan vara för att de var lite mer modernare men... Alltså jag ser fram emot det Det ska bli intressant att följa det men befästa stora bomb var ju fallout som ja, egentligen vi har vetat om de senaste åren att fallout har varit under utveckling. Uh, tyvärr så ser det fortfarande ut som uh, det skulle släppas på en Playstation 3. Jag förstår fortfarande inte varför Bethesda inte kan gå det här steget extra. Utan istället uh, låta mod-communityn fixa till uh, uh, allt runt omkring med grafik och så vidare. Men Fallout är ändå fallout. Det kommer ju bli... Uh, hyllat överallt oavsett eh, hur spelet eh, kommer ut men det är eh, kanske därför vi får det i november också det är så alltså ja det har ju varit under utvecklingen fyra år också mm. eh, och det jag gillar med befästa nu faktiskt är att de visar upp det nu och sen släpps det några månader senare den är så att vi får se som många andra har gjort i och förra år förra året bland annat alltså, vi visar upp ett spel nu ni får kanske spela det om tre fyra år det, alltså, det är så drygt jag, jag ser hellre ett spel Utannonseras 8-9 månader innan det släpps mm. jag, inte ja, jag håller med Om ni vill ha En kamel och suga på under många år Men det känns lite som att Jag tar det heller nu Nej mm. ja, jag håller med det, Man har sett alldeles många gånger Det här med att oh, de har gjort en supersnygg trailer På ett spel Som eh, varken levererar det Den säger Eller att liksom ja och Den tar kanske tre år extra att utveckla. Det, känns alltså det, det handlar ju ganska mycket om, eller ja, det handlar väldigt mycket om förbråtningar och om se hur mycket. Det är det, det nästan det handlar om nu tiden. Allting handlar om förbråkningen. Samtidigt blir problemet också att om man visar upp det så pass tidigt som två, tre år innan. Det är väldigt lång utveckling är mycket som kan hända med spelet under den tiden. Och då blir det att eh, vissa funktioner som folk har tyckt eh, sett intressant ut har försvunnit under utvecklingens tid. Det blir det om man skriver på internet för att varför finns inte det där längre. Men folk måste ju inse att eh, 3-4 år det är en lång utvecklingstid och det är mycket som sker fram till. Det är klart. Mm. Så. Eh, nej, jag ser hellre att man gör som gjort JOTA och många andra verkar följa samma linje. Jag gjorde ju med Mirror's Edge. Nu minns jag inte datumet vad det skulle släppas i år eller var det tidigt nästa år. Men det visade de ju när de det första gången. Förra året. Ja, de visade upp det förra året i någon liten väldigt glimt att det skulle vara på väg. Mm. Och det, det är väl ändå helt okej. Okay. Alltså, ja, ja, ja. men det man, man kan inte räkna det som likadant som de gör nu. Alltså, det är ändå... Nej, nej, nej. Men alltså E3, jag tror många missar för att E3 är väldigt mycket för att visa spel som kommer framöver. Inte bara, det stora fokus har inte varit spel som kommer samma år utan det som kommer året efter. Ja. Även om det är många spel som kommer då samma år så är inte fokuset där Utan det är för att visa att investera vad, vad de har på väg framöver För E3 är ju ingen konsumentmässa I den som games kommer Utan det är ju en industrimässa Men det går ju väldigt mycket efter Alltså direkt efter de hade visat De här traders till exempel Så dök ju en upp På de flesta spelen På deras hemsidan ja. och sånt Och det tycker jag är Det är ju väldigt mycket För kolla hur mycket Vårt spel har blivit förbokat nu liksom, För det är, också, det är ju mycket Konsumentupplysning också på, Till en del Ja jag visste, jag visste det men alltså, man kommer inte ifrån att förbokningsgrejer kommer att dyka upp direkt efter ett spel utan att se att det, det känns lite som att uh, uh, det kommer att hända. Jo men det är därför uh, vi får trailers som inte speglar hur spelet blir. För att alla är så, så, så pigga på att förboka sina spel. Så gnäller de Jajaja. sen när det inte... Så. Det, ja. det, det, det, jag, det är inte det gameplayet är precis som det var på en, en trailer man såg. Ja, men det är så. Ja. Du, du, man, vet, man har ju hört hur mycket det har varit. Alltså, hur mycket, ja, mycket, många spel som har fått, fått skit just för det. Att eh, det ser inte ut som när de visade det första gången. Och det är nej, såna, nej, så det så det... är sådana som går ut och förbokar det så långt innan. Och liksom, man, man, man, jag tycker inte man ska göra det. jag tycker man, ska, man kan ju avvakta lite. Man behöver inte gå ut och förboka det första man gör. Jag tror det kommer skada marknaden i längden. ja, ja. Men det är upp till konsumenten också att ta det här beslutet också om man vill förboka det två, tre år innan det släpps. Ja, än men man, jag tycker inte man ska, ja, man ska släppa förbokningar så långt innan heller. Att man ska kunna förboka ett spel så långt innan. Det är inte så att eh, två, tre år tidigare så tar förbokningarna bli så pass höga att vi, vi kommer inte tillverka mer. Nu är det stopp. Så, nu, nu, de förbokningarna är ju klart. Nej, ja, ja. ja alltså, det blir va, va, va, du är inte för fyra år sedan? Nej, då får ni inget. Nej, nej, alltså, Speldanschen funkar inte riktigt så. Det funkar, ja, till, alltså till viss del, alltså Standardutgåvan kommer ju aldrig ta slut, det, det, ja, det, kommer, men nu, det är inget det, det han inte. Det menade jag bara, nu menar jag såklart, sanne, inte någon mer där typ samlar objekt. <här> <här> inte så. Nej, nej, men alltså jag ser egentligen ingen mening uh, att förboka en standardutgåva. för Den, den kommer aldrig vara slutdag om det inte är ett spel som kommer från Atlas. Uh, som släpps i tre, tre, trycks i 3x för hela Europa. Uh, de är inte så där kända för att uh, trycka mycket x tyvärr. Mm. Uh, vad, vad, vad tyckte du, Rog, om Fallout nu när vi verkligen fick se dig in action, så att säga? Uh, jag har aldrig varit en Fallout-snubbe. Jag tror inte jag kommer spela det, tyvärr. Uh, jag testade att spela trean, men uh, det, det, det är liksom... Jag fastnade liksom aldrig för det. det uh, uh, jag tror hela tiden att du var, var hypad på Fallout. Det kanske jag tänkte tänkt helt fel. Ja, uh, nej. Jag har inte jag har inte spelat igenom något. Jag har, kanske, jag har spelat... 10 timmar på fallout 3 då. Okej. Okay. Men, nej. Jag, jag, jag, det, här, det här spelade jag nog förra året tror jag, fallout 3. Så det kan vara det också. Jag spelade inte den när det kom. Okej. Okay. Linus då? Inget nej, för jag dig. har inga, inga fallout grejer. Jag, jag är tråkig. Så. <laughs> Next. Det är, det är inte någonting som ligger på din radar med Nej, inte särskilt. Men Dissonderd har jag ett svagt minne att det är något för dig, Roger. Uh, nah. Jag löser inte tänker fel igen. Ja, det är för mycket. Jag blandade ihop dig med någon helt annan person nu. Ja, men jag... Det, var, det, var, det hade ju en schysst setting. Och det hade schysst... Jag var kast på det helt enkelt. Det var därför jag skete i det. <laughs> det, var, det var för mycket ja. ställt för mig del. Jag är ju så otrolig. <laughs> men uh, vi fick, du fick ju inte se gameplay utan det var ju en CG trailer tyvärr. Men... Uh, det ser ut att vara som första december fast i, i ny förpackning, det är väl inte mycket mer. Vi får ju se vad som händer när vi kommer närmare release, men det är trevligt att du har ju två stycken, antingen manlig eller kvinnlig karaktär att välja på. Mm. Så det är helt upp till dig, precis som då i Fallout, att de är full, full voiced, både manlig och en kvinnlig karaktär. Nu mm. ja, slipper de dra upp den debatten med att jag kan inte spela som kvinna utan nu väljer du helt själv. Ja men det är bra, det är så det ska vara. Ja alltså, tar du ett, ett riktigt stort rollspel som Fallout, Skyrim och dem då känns det lite som att då vill man ha den här valmöjligheten. Men ett spel som Witcher till exempel här, jag har jag ju definitivt inte kunnat sätta att man skulle ha ett valmöjlighet eller om man skulle ha en kvinnlig eller manlig Witcher. Ja men där det det blir ju byggt på en historia som är redan är. alltså, alltså huvudkaraktären är ju ändå skriven i en bok. Ja, ja men försök förklara det för resten av internet som gick bananas. Ja. Nej ja. Det är en annan <laughs> ja, men du. Det kommer i jag tycker det. Nej, jag inte liksom. Nej, men alla spel spelar så man kan inte spela som här bara för drit liksom så att... Nej. <laughs> Okej, okay, släpp, okay. släpp, släpp. Ja. Släpp. <laughs> nej, men där, där var vi egentligen. Alltså, befestar de, de gjorde det de. skulle de visade upp det vi förväntade och jag gillar fallet fall jag gillade börja träna i New Vegas, men jag har mina reservationer på fyra, men sen kommer jag säkert sitta där som en sucker för första dagen spelet släpps och spelar det ändå. Problemet är att det släpps eh, samma... För närvarande så släpps det samma dag som eh, Tomb Raider till Xbox One. Mm. Och är det någon av de två som kommer en datum så kommer det nog vara Tomb Raider. För eh, de två spelen samma dag kommer Tomb Raider kommer inte eh, gå vinna nu av den striden. Ja, det är två typ olika spel också. Är det, jag är en Tomb Raider-människa, jag är ingen farla åt Jag Kommer de förlora så mycket på det? Jag tror att de kommer göra en del av det. är var likadant om Tomb Raiders har samma dag som Uncharted. Ja, men det, det är två det exklusiva det är, spel. Ja, är de är i och då... för sig när, är närmare varandra ja. i och för sig. Men det är likadant. Det är ju inget spel, oavsett genre, som vill gå upp och säljas eh, samma dag som Call of Duty till exempel. Det gör man inte. Ja, nu, Eller nu, så kan jag ja vi tror inte, Om man ska gå in på den debatten så tror jag tror inte kommer de kommer den, den har ju stagnerat ganska mycket vad, jag, vad man har läst och sådär och den här, jo, och den här nya ja, vi behöver inte prata om det, vi kan prata om det. Nej, nej men det är fortfarande fruktansvärd mycket de alltså ja. säljer men äm, jag, jag tror att Tomb Raider kommer flyttas fram eller bak i en vecka men äm, det återstår att se oavsett vilket så Tomb Raider för mig är högre pris än den farliga det ja. Ja, det får gärna släppas några veckor tidigare. Det är bara bra i så fall. Jag är nöjd om det ja, blir så. Proble problemet är ju när ska det då släppas? Hösten är ju rätt äh, tjockfull som du redan är. Ja, men det är väl något som kommer att fruktas som alltid? Ja, alltså ändringar kommer ju alltid ske. Mm. Uh, jag har inte hur ni. hunnit... Jag, jag hörde att Roger, du satt med några vänner och hade äh, ett party på måndagen. Jajamän. Uh, Vad var, var, var, var du du... Uh, Såg så du alla presskonferenser eller var det eh, några stycken av dem? Vi satt, vi började på, eh, vi såg ju inte Bethesda på söndagen, utan vi började med eh, de, vilka var det? Microsoft. Ja, Microsoft Microsoft var först. Ah, precis. Ja, precis. Sen såg vi allihopa fram till, ja, vi såg inte Sony för att jag skulle jobba den efter och det, hade, det kändes lite tungt. Eh, ja, det men eh, vi, vi såg Microsoft, Ubisoft och E och vad det var. Ja, mm. och Microsoft släppt släppte den här enorma bomben med 360 bakåt kompabiliteten. Mm, det är uh, positivt, det tycker jag gillar. Ja, det... Så de hoppningsvis kommer fungera lite bättre än Xbox 360 med sin Xbox-kompatibilitet bakåt? Ja, och den var ju ett riktigt clusterfuck. Uh, Hur de än patchade liksom, de dem de ett spel och förstörde dem ett annat? Ja, och nu, alltså, som det funkar nu med... Jag har det i preview-programmet på Xbox One, så jag har ju det med uh, Viva Pinata, mm. världens bästa spel. <rökt> <rökt> uh, ja, det är roligt. Ja, Där det det. Uh, det, det funkar det faktiskt riktigt bra Det är inte så att sp alltså, spelen blir snygga Eller får någon uppgradering och sånt, utan Det är som spelet var på 360 Men uh, det flyter på det är inga. Jag såg inga konstigheter uh, Jag har kollat med andra som har spelat Mer av de 20-tal spel Som finns uh, under uh, preview-programmet nu och Det har inte varit några pro större problem Så uh, det verkar som att man faktiskt har Lyckats lösa detta och nu finns det ju ingen anledning för folk som har suttit med sin 360 och ska ju uppgradera, men de kan inte spela med den gamla spel för nu kan de i princip spela sina gamla spel eh, under förutsättning att de finns med i den listan då för att spel. För det är varje enskilt spel som måste få stöd i den här emulatorn. Och det är någonting som Microsoft gör, det är inte utvecklaren som står för det utan Microsoft frågar utvecklaren vill jag ha med spelet, sen fixar Microsoft biffen. Mm. Och... Eh, Uh, det var ju en sån här uh, uh, poll då på Xbox-sida vilka spel de helst vill då ha nu när det lanseras i höst och det är väl inte så konstigt Red Dead Redemption låg etta på den listan i väntan på en remaster så har jag gärna spelat om det även om det är 360-versionen ja, självklart jag vet inte om det är några andra spel nu har du ju för en 360 kvar Roger, men om du säger du inte att du har haft 360 kvar vilka spe, säger fem spel som du gärna har spelat om om du är. Ja, jag, jag, har ja, jag har inte min 360 i kopplad. Jag har ju alla spel kvar i hyllan så det är skitbart. Man kan ta dem och bara plugga in och ladda hem spelet. Det hade varit skitbart men ja, vad fan. Det var en jättesvår fråga. Det jag inte, nu nu satt du mig precis som att jag, <laughs> så här, man behöver inte, jag... Jag behöver inte säga Gears of War för de kommer ju släppas då allihopa tror jag. Ja, även om det bara är ett som ja. utanseras så är det väl ingen. Ja. Så så jag vet inte kommande. om de kommer släppa som nedraddningsbarare om de nu ska släppa dem igen. Ja, det tror jag inte de gör om de kommer remaster. Det finns ingen anledning. Nej, ah, det är väldigt svårt. Ja, men jag gillar ju de här Mass Effect vi ju ser. De kommer väl allihopa antar jag. Det antar jag också. om också får man... remasters? Ja, det hoppas vi på. Jag spelar gärna om dem igen. Alltså, med in, alltså om jag kan ha dem på Xbox One. Helt klart. Jag älskar de spelen. De är skitbra. Jag, jag kommer knappt ihåg, vad fan finns det exklusiva spel till 360 nu då? Ja, jag, jag hade ju mer än gärna spelat om hela fable -scen. ja jag, Alltså den här Fable-collectionen de släppte nu med ettan omgjord och sen då tvåan och trean. Ettan var jag... skitbra den omgjorda versionen, jag älskar den. Den ledligt lite av framerate-drop och sånt, men den var ju jävligt rolig att spela tycker jag. Ja, jag har ju som sagt inte spelat först då. För att som Linux var inne på tidigare, den här emuleringen av original Xbox-spel på Xbox 360 var inte helt okej. Okay Nej. På många spel. Så, och hej, och då, då jag kan de inte släppa heller, för de kommer, de redan liksom. De, de, vad har de med för exklusiva titlar? Ja, det gäller en week och den lär inte komma för att det är en remaster på väg så jag är um, ja, inte mer det är ju ja, Forza-serien. Ja, fast ja, det är mer Crackdown. Ja. Uh, det första. Alltså det är inte så mycket alltså first party från Microsoft. Halo som du sa så det finns ju redan som en remaster. Jag um, kommer kommer släppa de populäraste spelen och det spelar en gång när de är exklusiva ju. det kommer ju komma de säkert bra spelen då. Ja ja, alltså Call of Duty kommer ju garanterat finnas med i den listan. De flesta ja, i den serien. De är dumma om de inte gör det. Ja. Tycker jag. Hur kommer det att fungera med multiplayer då? Uh, jag vet inte om det är något multiplayer-spel som ligger med i den listan. Ja, men jag tänkte du äh, kollar ut det programmen. då. Det är svårt och Ska de ha server för det då? Ja, men jag tror det, alltså, som det fungerar så är det ju en ren emulator så då är det frågan om du kommer åt multiplayer. Och kommer du inte åt multiplayer så känns det ju meningslöst då. Ja, då man Lägger inte man det nästan. Äh, det måste man väl ändå gör det är väl folk. Alltså, det är folk som kör det som kör skit nu. Vad det var för 2 och 3. 3 ja, ja, och 3 fortfarande. Ja, ja, fortsfarande. Ja, ja. Så alltså det löser de serverdelen så då kan jag säga att det kommer. Ja, läste något rykte om att EA funderade på eh äh, så att släppa remaster av första kodspelen of e, Duty-spelet. Ja. EA? Det Activision. Ja, ja jag sa också det är någon headline på det. De första, alltså Call of Duty... Två av dem. Call är det så of Duty 1 och 2, eller tänkte du på Modern Warfare? Nej, jag läste bara att de, ville, att de funderade på remasterar kodspel. Vilka det var, vet jag inte. Men jag antar att det är de här Modern Warfare-spelen, för det är väl något som är populärs. Alltså, Modern Warfare 2 ju. Jag, Både jag och väldigt många anser det är fortfarande det bästa i scenen. Uh, jag tycker det i alla fall. Uh, Bloppsen är, är bra, men... Det får som slår Modern Warfare 2 fortfarande. Är det multiplayer du tänker på då? Eller är det... Kampanjen också. Kampanjen. Eh, men främst multiplayer. Det var väldigt clean multiplayer. Eh, Call of Duty 2. Dens multiplayer var har man kört x antal hundra timmar på PC eh, back in the day. Var vi med Microsoft? Ja, Forza. Det var väl inget konstigt. Eh, något som ligger där i varmt om hjärtat, Roger. Ja, det är det. Men eh, det känns ju, ja. Vad fan ska man säga? Det är ett bildspel. Vad fan? Det... det finns det många. Ja, precis. Det behöver vi, inte, ja. det började vi inte att Du, du, du, du, du satte inte och dreglade med andra ordningsläget i gate Nej. Det stora är ju att de äntligen tar med vädersystemet ja. som de introducerar nu i, uh, i Horizon ja. kommer ja. även till Mainline. Ja. Det är väl egentligen det stora plus då att de har 450 bilar ja. och då kommer ju frågan Men du kommer inte spela så många bilar så det känns mer som att det är en PR-grej. Ja, vi har 450 bilar. Ja, men okej. Okay. Jag kommer mm. inte hinna spela de bilarna. Nej, kommer nu inte, gärna med Klacksen var med heller så kommer jag då det fet bort. Uh, Clarkson kommer inte vara med, men Top Gear är fortfarande en del i det. Mm, men jag vill ha Clarkson. Jag, ja, men han får ju han har ju gått, gått bort sig själv. Ja, om, vi, om vi säger så. Just ja, nej, men vi får se. Jag, jag, jag gillar Top Gear delen av av Det ger dem lite extra Uh, djup, eller inte djup, men det är en, liksom lite eget, för det är bara de som har det. Och det är, det är kul att lyssna på dem, för de kanske så mycket. Det är, det, det är den största behållningen med FOS-spelen, tycker jag. De, riktiga, eller de vanliga då. Mm. Ja, det var lite som eh, Drive Club. Eh, Drive Club. Eh, Project Cars på eh, PS4-versionen hade ju... Eh, när man ut och körde så fick du Stig från då, Top Gear eh, satt och förklarade för hur du skulle köra och hur dåligt det var St Stig. i princip. Ja, Stig. Uh, the original Stig, hans röst kom och handkontrollen. Ja. Det, var, det, var, det var en kul grej, men det är inte i närheten att ha hela Top Gear Brandet bakom. Nej. Det är ändå rätt... Det, alltså, det, det är en bilsimulator, Force Horizon och har Top Gear där, det är en stor grej. Det, det får lite mer uh, tyngd i det, skulle jag säga. Lite mer tvung. Ja. ja, lite så. Det är det. Det är det de, ja, det är det de får försöka liksom, ta vara på nu, för att, annars blir det Ja, jag vet inte. Det, det känns som att Forza, ett nytt Forza kommer att hamna i 700 nu när både, det kommer en uppföljare till Party Cars också. Jag vet inte hur lång tid det kommer att ta. Men... Behöver Forza en ny brand? Alltså någonting annat än Forza? Eller... Ja, Horizon Horizon. Ja, men behöver, den, behöver den en tredje kanske? nej nah. ja, det blir nog för mycket. Jag tror... Jag, jag, jag, jag, tror... Det, jag vet inte. Bilspel kommer alltid komma, men det, kom, det känns som att vad va ska, va ska förbättras? Det blir som sportspelen. att Fysiken... Allt sånt man kan göra. För att spelen kan, alltså, de kan säkert bli snyggare men det, det är inte så att det märks. Liksom. Nej, jag menar nu får vi tillbaka Speed igen från Svenska ja, och Ghost. Och det är så jävligt bra ut tycker jag. Ja, Alltså det är tillbaka till klassiskt alltså, där jag vill ha Speed i Carbine underground-stilen uh, uh, med riktigt street racing. Och bara och... med lyssna. Alltså, det är så, så snyggt Det hoppas oh. verkligen att det blir så. Ja det gör jag är också för att Ja det var ju alltså, även om jag tyckte att det såg inte kul ut så såg det ju oh my god vad snyggt det var. Alltså det är uppe i drive club klass och näst år Jag vet inte där så för nu, är det här på nu i att då visar att allting använder Frostbite nu liksom. det här såg ju mycket bättre ut än drive club alltså just med eh, Lampor och alltså det, är här, det är mer stilen Alltså Ljussättningen är ju, var ju fruktansvärt. Det är väldigt mycket sådana här neonljus och sådana grejer som skapar, Alltså när, reflek när det reflekterar i asfalt, ja det är Det, och, det den är den har ju sin stil liksom. Ja. DriveClub har ju inte någon, någon pr personlig prägel på sin grafik riktigt utan det är ganska clean. Ja, ja visst. Och sen just det att de här bilarna då, du kan ju det var hur mycket som helst du kunde ändra på bilen. Uh, inte bara däck och motor, utan det var väldigt många punkter du kunde... Så länge man kan modda, modda liksom färger och sådana saker, det är det jag tycker är kul. Sen bryr jag mig inte så mycket om själva motordelen av, av det. Det finns ju de som älskar det, men jag vill mer liksom modda utseendet på den kaross och sånt där. Så. Nej, ja, det kan du ju garanterat göra det också. Ja. Det var rätt stor del i, det är ju en rätt stor del i street racing-kulturen också. Och sen ta kort på den från typ 100 vinklar. Ja, jag bara hoppas att vi får fotomod För det är någonting som eh, jag mår bra fotomod så det är bilspelen. Jaja, det är där till, tillbringar jag nog 20% procent av eh, min tid när det gäller bilspel. Nej, i, i forza eller vad har det varit så. Ja, det är bara att kolla de bilderna de har tagit eh, i fotomod från Drive Club. Mm. Eh, och då får eh, och Ryzen. Det är svårt att tro ibland att det är ingame. Ja. Faktiskt. För det är så fruktansvärt snyggt. Jag ska nog spela lite Forza när vi är klara här, tror jag. Jag blir sugen på den nu. Varje gång jag pratar om Forza Horizon <laughs> så vill jag spela det. Uh, sen den kändis till dig, Linus. Uh, Inafone, hans nya studio. man har faktiskt gröpt upp så so det har blivit en första part studio. Vilket var lite förvånande. ja. Men hans... Uh, du vet ju inte vad det är för typ av spel. Det var, en, uh, det var egentligen en CG-trail uh, för ReCore. Uh, jag hatar det här... <laughs> Det är som en upp där från de av Metroid Prime, det är inte anlitat möjligt. Det är bara att kolla, alltså Inafones lista, det är ju, han är ju här Megaman, han gjorde ju karaktärsdesignen i i princip nästan alla Megamans spel. Och sen låg han bakom Resident Evil-serien och lite annat, så att, det kan bli väldigt intressant. Jag ser faktiskt fram emot att veta mer om det spelet. Även, det spelar inte roll för mig att det är exklusivt, men det, så, det såg intressant ut. Och det såg inte ut som någonting han har gjort tidigare. Nej, det såg ganska unikt ut faktiskt. Därför. Ja, lite så här 3D-persons-action-adventure-grej. Uh, jag tror det kommer uh, vara ganska mycket pussel med att man ska ha den här kulan och byta ut. Sätta den i olika so olika koppar för att komma över vissa saker och sånt. Ja, lite knack. Mm. Var det första jag tänkte på det här, Ja, men, nej, det... men man tar den och sen använder man kulan till att... Få liv i grejer i sin omgivning jag, jag, jag, jag ska inte ta Jag tror det var Oskarskog som skrev det faktiskt på loading. Jag, det, det låter rimligt Ja alltså det är pusselementen Jag hoppas att det blir så också att man, För att vi, vi har fått rätt många Alltså rena eh, Plattforms, action, hoppen spel Och jag tar gärna in Lite mer eh, problemlösning Och sånt i dem Så det var lite mer back in the day faktiskt men alltså, alltså Inafune, han har ju sin track record så vi det kommer att bli, garanterat bli ett riktigt bra spel också av det. Det är svårt han, när man han, inte får se någon gameplay. Alltså jag, jag har svårt att känna pepp för spel när man bara får se en, en sån... Tyvärr är det så. Det, alltså det som var intressant var just det, var att vilka som arbetar på vad till vilken, till vilken konsol. Ja det var det de Det var det som var intressant? intressanta. Ja. Ja. Ja, det, är, det är en huge win för Microsoft att ta upp den studien som första partstudio. Så jag hoppas att det, det innebär att detta inte är en del som att det blev, de kommer bara göra det i spelet. Utan de kommer garanterat att göra fler spel framöver också. Och det blir bra om han får en stabil grund grundeståpen som slipper använda Kickstarter till det spel han ska göra. Ja, Microsoft behöver verkligen eh, lite mer första-parts också. Så att eh, det är bara skitbra att de, att de tar för sig lite tycker jag. Ja, industrin behöver ju också det i helhet att, äh, att man har alltså, egen grund att stå på också. Inte bara äh, tredjepartsspel. Så det, det, det är bara bra äh, framöver. Äh, sen är ett annat spel som äh, jag lyfte upp ögonbrynen på. Äh, Cuphead. Det var, jag äh, vet inte om ni såg det. Ja, äh, det såg äh, skitmysigt ut. Det det äh, var fel roll, men det såg ju häftigt ut. Det är ett sådär klassiskt äh, Disney- 60-70-tals-animerade Musse Pig och Steamboat Willie. De, ja, och den här bild hållet. bildkvaliteten som är lite kass med sådär. Man, man kan nästan se bildrutorna. Det är så jävligt häftigt ut. Ja, jag är så uh, intresserad av det spelet. Men det, är också, det, är... det är också de spel som kan gå uh, bli skitbra eller liksom bara falla platt. Allting beror ju på hur det spelas. Är det bara vanligt plattformsspel eller är det liksom... Det, det är så svårt med sådana spel tycker jag. De hade, vissa ser skit, de ser jättebra ut och sen så kan det vara att det inte är kul att spela. Att det bara är... Alltså det är svårt, jag vet inte jag ska... Alltså att göra ett bra plattformsspel, det är ju inte lätt alltså. alltså nej, det, nej är det, det är det inte. Det grejen är att man gör liksom ett tvådimensionellt plattformsspel, särskilt nu med handritat. Alltså det, det man fast verkligen ögonen på, man blir sugen på spelaren men sen, sen gäller det att det levererar också. Mm. Mm. Att, ber att jag blir tillhörande som att de måste att man säger så, oh, så oh, han ritat plattformen liksom. det är alltid så här, oh, nice mm. kasta pengar på skärmen direkt. ja, ja nej alltså det jag hoppas det blir skit på för det ser det ser helt underbart ut men som det ser bra ut men det, det, har, det har en del att bevisa i så fall Ja, ja Jag känner mig ja, ja, ja. jag känner mig skeptisk mot allt men inte varför. Jag, jag, vill inte ja, bara ja, men jag vill inte framstå. vara hälsa så. jag vill inte framstå som skeptisk till allting utan jag, jag känner ju peppade men jag, när jag vill prata om det så kommer alltid upp såna här grejer orosmoment hur det kan. Ja, men det blir lätt så man har blivit. Ja. lite Men men med, med, med tanke på mycket spel som har varit söndra De senaste två åren väl har kommit så så är det väl inte så Fast det är konstigt. svårt för ett sånt spel att släppa trasigt. Ja det, ja, det blev väl mer som ni varit inne på att uh, det, det blir generiskt istället. Det undermåligt helt enkelt. Ja. Något, som, ja. något som jag har liksom, kommit på mig själv liksom, och blir besviken på det när jag ser ett spel och jag vet exakt hur, det kommer, hur, hur man kommer spela det. Då, då, då tappar jag pepp. Liksom. Det har jag gjort på alla alltså, många spel nu på sista tiden. Jag har sett liksom, bilder på det och filmer på det. Och sen har liksom, jag jag vet exakt hur det här kommer vara att spela. Ja, jag vill ha spelar man bara liksom man, man har ingen aning om hur det här kommer kännas och hur det kommer vara att spela. Ja, är det det sättet så att i så fall kör total medie blackout med allt vad spel heter innan spel släpps. Jo ja, men det kommer ändå vara så att när man står och kollar man kan stå liksom jag ska stå jag jag fan till exempel om man nu gör det fortfarande och kollar förpackningen så kommer jag ändå känna att ja så här kommer man spela det här spelet. jag vet inte jag har tappat liksom jag inte, det känns likadant, jag gillar Batman, nya Batman som fall, men det kändes fortfarande som att jag vet exakt hur detta kommer vara. Mm, alltså det, det, är, det, är, det är svårt att känna pepp. För, för ja, spelare när, när, när man liksom, ja, jag vet det är kanske jag som börjar. Jag, det är gammal. Nej, får, men alltså det, blir, det blir att väldigt många kör väldigt säkra kort också. Speciellt om det är uppföljare. Det känns lite som att uh, nya ip det är där uh, man experimenterar lite mer. Eller försöker i alla fall. Eh, annars är det ju får man ju spela in spel. Ja, men det, det är ju... så alltså, att jag, jag kräver inte att alla spel måste ha någon jävla gimmick till att göra någonting. Det, det, jag, jag, jag tycker om simpla spel. Jag vill inte ha för mycket. Jag, jag försökte spela Braid här om det. Jag kunde inte riker inte. Håpplöst, eh, eller ner. Det är överskattat i alla fall. Ja, men jag vill ju, jag jag... Vill ju klara det. Jag vill ju vara så som kan, i alla fall, kan klara braid Och det gör jag. nej Det går inte. Nej. Eh, sen en annan eh, grej som. det var också ett, eh, läckt innan E3, men eh, jag kommer ju att det här daget nu, den 4 augusti, släpps Rares eh, 30-års eh, samling med 30 stycken av klassiska Rare spel från. Ja, från där de började eh, fram till nu. Det är sp spel från Nintendo-plattformar, från Sega, från. Xbox och Playstation, det är... jag kan säga att en sån samling är det, de är inte de första som släppte en sån. Nej, nej, nej, nej, självklart inte, men Rare är ändå lite... Rare är ändå Rare. Alltså det är Rare mm. under sin storhetstid, innan Microsoft köpte upp dem och lät dem göra Wii, Wii sportspel. Ja, det är Eller väldigt... K Kinect sportspel. Det är väldigt stora, alltså om det är 30 spel, så är det ju, det är, det är inte sådana bara små spel utan det är ju liksom, om man tänker på hur stora både Benju och dem är och, uh... ja, det är ju Benju det är Konku det, ja. det, ja. det är precis original Konku förhoppningsvis ja. Ja, har de inte pillat på det heller nej det tror jag inte, jag tror det är rent emulerat ja. sen är det ju uh, Perfect Dark uh, Battletoads, alltså det är ju för ja, som är lite äldre så är, är det ju nostalgia det är Konku's Bad Third som jag är mest sugen på för det har jag har aldrig spelat igenom, för det släpptes ju inte i Europa så det, ska jag, det, det kommer jag spela igenom Ja, men det, det är inte ett fullt pris heller, den samlingen, så alltså, oavsett vilket, är det bara 2 tre spel man är intresserad av där så känns det ändå alltså, värt att plocka upp samlingen bara för det. Ja. Det, alltså, ja. det är Rare i sitt uh, storhetstid, när de var som bäst. Och då, då är det uppe i Nintendo-klass på deras, uh, eller deras äventyrspel. Jag kommer köpa den i en fysisk utgåva om det är ett coolt omslag. Jag vill inte bara ha att de har satt upp det som de har på de andra att det är bilder på alla spel. Jag vill ha ett, ett, ett, ett art, artigt omslag med alla karaktärer som ser coola ut. Omslaget är redan släppt. Aha. Är det, det artiga karaktärer som ser coola ut? Uh, nej, jag tror det är så här, arcade-feeling på omslaget. Ah, jag kan skicka det för, bild nej, så. Jag, jag, jag alla bild som har släppt. Det är synd, ja, för det, det är sånt jag skulle vilja det, jag ha i hyllan. Det är inte snyggt i hyllan. Ja, den gör sig inte snyggt i hyllan. Nej, då går det fetbot. Tyvärr. Då uh, köper jag digitalt ställt. Ja, ja. Mm. Next. Uh, next. <laughs> Men Om vi ska trilla vidare uh, till andra stora bomber som uh, droppades under E3. Den här stora nästan skämtet vi hade den senaste åren Lost Guardian. Bara ploppade upp sådär med gameplay. Ja, det för det för zonen i konferens det var där det började, det var där det, det var där det började balla ur lite grann. Ja, alltså, alltså lite grann då Innan grova situationstecken Det var då, det var då man verkligen kände att uh, Här är det ja. alltså, Börjar man då med Lost Guardian Vad har man då kvar i slutet För oftast är det de största grejerna Utan att säga sånt man har mot slutet Men att börja med Lost Guardian Det säger ju en hel del Och jag, inte, jag har aldrig varit någon större fan Av varken Iko eller um, Shadow Colossus Nej det har inte jag heller varit Men det här det, det här var det var, det var fan maff alltså det vi fixade där skade den här var ganska maffigt faktiskt. Jag har inte varit intresserad tidigare men det så faktiskt sett maffigt ut alltså. det gör det, det alltså det, det, det ser väldigt intressant ut alltså det som vi var inne på tidigare och rog också här, alltså lite mer pussel inte bara men tycker ni, det ty ty point ni, point tycker ni det här så är intressant ut så borde ni köra i alla fall Shadow of the Colossus. För det är, ju, det är ju nästan identiskt alltså utseende kan man ju säga. Ja, jag, jag försökte när vi fick det på PS Plus, men nej. Ja, jag tycker det var helt jävla. Alltså, det, var inte så, det, där, det var inte så att man, man höjde till sky, skyarna. Men det var ju väldigt ett bra spel och mysamt tycker jag. How dare you! Se du av Shadow of the Colossus. Det är ju världens bästa spel. Mm. Uh, alltså jag, jag kommer ju ha det under uppsikt faktiskt, uh, Lost Garden, för uh, det ser intressant ut just då uh, Att blanda då, att den här karaktären man springer runt med med mer och sen uh, en helt annan artstyle på Omgivningen och den här uh, fågelhunden och sånt det, det ser väldigt coolt ut faktiskt Att göra den blandningen Så uh, det ligger på min lista då. lär nu ligga på din lista också rågan antar jag då. Ja, men jag nu kommer jag skeptiken igen här. Jag, jag är fysiskt Nej, men alltså din alltså lista på äh, har under uppsikt. Självklart. Det har du de gjort hela tiden, men ja, det, det, man måste ju älska den här hunden, den är död mysig. den vill man ju alltså den får, inte, den, får inte, den får inte den får inte hända någonting med den i spelet. <laughs> får inte du? Nej. Du får på den inte. Den. Nej. Den, kom, det, den kommer du. den kommer du. Och då vill de spela ja. spel. <laughs> det är lite som här... Det är, kanske, det är lite spoilat här till men nu Men det känns som att spelet har alldeles för länge nu. Uh, Linus när vi, man spelade Type-O. Det börjar med att en tjocker dör. Ja, just det. här har jag hört. Ja. Och man bara sitter där och tittar. Alltså, nej, Sådana grejer får inte ske. Det, alltså, det är ett Final Fantasy. Då ska inte tjocker dö I massa blod och annat. Ja, precis, för det är väl blod. Ja, det ja, det, det var ju inte det man förväntar sig av Total Fun Fantasy. Men, nej, men ändå, liksom, det är ändå, it's, it's war. Deal with it, liksom. Ja, men det var också så här lite chockerande. Och det, det känns lite som att Los Guardian. Nej, jag tror inte de kommer att ta dyr på det. Jo, de kommer nog. De det är honet att, spe, att spekulera i det. Alltså. Vi, det, det för, vi vet inte någonting. Ja, men har man en sån stor fluffig hund? som hjälper men Det är klart, den det är klart ju det, då. Ja, det är klart att den <laughs> oh, <herregud. laughs> uh. Uh. Sen ja, det är du. Åh herre gud. så fortsatt. Jag. Det är Sony med köftsmäll efter köftsmälla Alltså i nya spel som ser intressant ut. Uh, Guerrilla Games uh, kommande Horizon som också har varit uh, ingen så där större nyhet egentligen för vi har vetat om det väldigt länge. Nej, nu fick men typ, man nu se man det men nu när man fick se det. Nu fick man se det och oh God. Och jag bara, jag bara tappar hakan direkt. Um, du, jag antar att du har sett de här grejerna i efterhandar. Nej, ja, men du, ja, det, det här det är det som det var i mitt när jag såg det, så var det mitt topp liksom toppspel. Så att jag håller det väldigt högt. Men sen har jag hört lite gameplay så att man ska. Att det ska vara, man ska, man ska, ska samla det samla grejer och bygga grejer och vad det var, det, var inte det man skulle göra. Ja det är alltså, du det, har det ju crafting system där och för de som kanske inte kanske bara sett trailern eller inte dykt i, lite djupare in i det kan vi ju sammanfatta att det är, jorden har gått under mer eller mindre och sen har samhället successivt återhämtat sig. Och det, och i typ, är, det här är något som är faktiskt typiskt, är att på något sätt så är det postapokalyptiska världen nu så har man förvandlats till grottmänniskor igen. Ja, det är kvar det är, det är inte det vad Fallout och alla andra har gjort, utan nu är du gottmänniskor. Eh, och det är inte unikt. Det är inte du har förut. Jo, men det är, inte, det är inte vanligt. Nej, nej, eh. vi bara... Ja. Eh, men det finns andra då i, den här, i världen också, det är inte bara gottmänniskor. Men du spelar just den här kvinnliga gottmänniskan. Eh, du har tillgång till en lite mer futuristisk eh, båge som, som hon har byggt själv. Då för att det vi fick se i världen så var det en massa robotar dinosaurier och djur fast Det var också robotar, var typiskt att det är dinosaurier i en postopakalyptisk värld för det är också typ sju fall av tio <laughs> ja. Twisten var ju bara att det var teknosaurus liksom ja, ja det var alltså, att det alltså, plötsligt det... tokasom igen alltihop ja, så Det ställer ju så många frågor var, varför i h -E är det robotdjur och inte vanliga djur som springer runt där Alltså ärligt talat just, just nu, liksom, nu bara lite fortfarande lite efter dygnet tänker jag bara skit i det så så jävla bra ut så att, ja, ja. I don't care, inte än alltså, det är ju... Jag blir med mm. om varför, bara ge mig <laughs> Ja men det ska bli väldigt intressant att utforska just uh, anledningarna och uh, uh, uh, uh, spela igenom den världen för den ser fruktansvärt snygg ut oh. och uh, det är ju lätt min topp 3 från E3 i år Ja det är nog min, min topp 1 faktiskt med, med tanke på vad man såg just då jag. Jag, jag, jag, är så, jag är bara glad att Gorilla gick i von Killzone Det känns skönt att de gör något ja. nytt Det, det, Och det var, så var så, lät så väldigt lovande var det att som man redan visste igen, att det kommer finnas så många olika sätt att göra allting på Det de visade i gameplay trailern de visade upp rapporter kom efteråt när de hade gjort om samma sak igen, då hade de tagit sig an samma uppgift på ett helt annat sätt Jag vet så. Christian nämnde det att jag har inte själv lyssnat på eh, eh, Colin och Greg Live. Men eh, de hade ju testat demot eh, på, eh, på E3 då. Och där hade ju. Eh, Colin, han hade ju tagit en mina och lagt ut på marken. En, det var väl fler Eller jag har flera kanske det var. Och sen dratt. Eh, eh, vad heter det? Snöra mellan minan och andra ställen så att det har blivit en drip-mine av det. Eh, och sen lurat då. Eh, eller lockat dit eh, djuren. Så helt, helt provisoriskt gjort en. inte, eh, det, det finns ett namn för de minorna. Eh, nu är jag helt glömt bort det. Men oavsett eh, vilket, de kom De snubblade eh, trip <fights> Ja, de, de bröt tråden och så sprängdes den. Och det var ingen alltså, mina som du kraftade själv eller som fanns färdigt inom tråden. Utan det var precis det var han som lekte med spelmekaniken. Och det är väldigt intressant att eh, man kan eh, göra mm. såna grejer. ...bara genom att utnyttja då de, de verktygen man har. Så nej... Det är sagt att det ska komma... De, de har som mål att det ska släppas under 2016. Och troligtvis så är det inte förrän hösten 2016... ...i och med att vi får Uncharted tid i 2016. Men det kommer att bli... Ja, jag hoppas verkligen på att det kommer att bli succé det spelet. För det är en värld som de säkerligen kan fortsätta bygga på. Och jag, jag är precis lite som råd att jag är väldigt trött på Killzone nu. Nu fick är fint att nu fick göra något nytt. Det är alltid kul när den nya IPN kommer upp tycker jag. Vad var, var det är tycker jag. Det är roligt att, de, att de vågar. nej, mm. ah, ja, jag håller med det. Uh, vad har vi mer uh, som står ut under Sunny uh, uh, under Hitman. Uh, något som ligger mig extremt varmt på hjärtan. Jag har växt upp med Hitman. Uh, När första demo kom till första Hitman spelet så inte jag spelade sönder samman på, uh, på PC. Och uh, det var nu inte det ju... här gången till Hitman, det var ett community Hitman. Ja, alltså det är episodiskt Hitman du, du köper den här grund uh, världen, så att säga då, för uh, 450 spännande eller vad det var. Och då har du X antal missions då. Och sen då kommer de lägga till då gratis då varje månad nya uppdrag. Och sen kommer det även finnas sådana här specialuppdrag då som One-time-grej eh, eh, Där kommer du, du upp ett får ett kontrakt Du ska döda den snubben Du får göra precis hur du vill Och när, han när du väl har dödat honom Du har du dödat honom på det sättet Du kan inte spela om det utan det är one-time-deal Misslyckas Och du så Då har till. du misslyckat ja, bye bye. <laughs> du, du får inte någon replay eller någonting sånt Och det är, det är någonting jag tycker att det kommer faktiskt om det exekveras väldigt bra här, så är det någonting som verkligen passar Hitman-serien. Med tanke på att det bygger på eh, kontrakt. Eh, Lönnmärningskontrakten, och jag hoppas verkligen på detta. Jag vet att det är väldigt många som har eh, hardcore Hitman-fans som var besvikna på Absolution, men jag, jag verkligen gillade Absolution. Men det är ett steg framåt, eh, jag hoppas att de lyckas. Jag vet inte om det Hitman är något spel för övriga. Listan här. Jo, jo. Klart att det är. Nej. Det är klart. Nej. Är det för mycket smyga? Ja. <laughs> men var det inte du som tyckte att det var för mycket skjutande i Uncharted och Lastovas som ville ha mindre skjutande? Jo, men jag vill ha mer utforskande, inte mer smygar. Okej. Okay. Eh, någonting mer från Sony som ni tyckte stod ut förutom... Eh, vilken kan ta senare, men... Eh, Ja, men det börjar, det börjar med Sonys upplägg till, till, till, till Square Enix. Ja, det, ja de här... Jag vet inte om på tennispråk eller på sig, men ja, bollen. Du dalde upp den bollen för Smash, vi får veta mer senare. Du vart inte så mycket mer av den varen, utan att det släpps först till PlayStation Ja, äh, ja så alltså det stora är att, även om... Nu fattar inte jag vad Square Enix håller på men det är nog ingen annan som jag resten av världen heller. Men den här fall Fantasy 7 PC-porten kommer de faktiskt släppa i år. I vinter kommer det till PS4. Eller i, i år menar jag, i vinter. Alltså Däremot kommer en iOS-version. iOS och Android tror jag. Eller vilken ordning var det nu. Kommer i sommar. Vänta, åh oh, herregud. <laughs> uh, oavsett att, vi, alltså den här att släppa PC-porten nu när man gått ut och visat upp en total, re riktig remake av Final Fantasy 7 känns ju så meningslöst. Då är det bättre att skit i att släppa PC-porten kör all fokus på eh, eh, remaken sen. Även om hardcore Final Fantasy fans kommer ju kommer ju veta skillnaden. Men det känns lite som att eh, vanligt folk eh, kan få lite problem att se skillnader. Eller veta vad som är vad att man ska vänta. Eller liknande. Men jag säger strunta i PC-porten. Och vänta på den riktiga remaken. Även om det kommer att ta två år. Jag säger inte det spelet kommer innan 2017. Nej det kommer ju släppas på spelet 20-årsjubileum. Det är ju inget stack om saken. Det är 20 ja, det är väl, 2017. Ja det är väl 2017 gånger, ja. Mm, så det kommer ju garanterat. Men jag, jag tror att de huvudsaken att de släpper det här nu. Det är för att de vill släppa det till mobiler. För att... Det är mobiler som de tjänar sina pengar på, för tillfället. Eller det är det alla utvecklare tjänar sina pengar på. Jo, ja, ja, men jag, säger, jag har inga problem att släppa släpper PC-porten till mobil. Men varför, till ser inte mer att släppa den på Xbox One och PS4 också? Nej, men det gör den väl bara för då. Det är väl samma grej egentligen. Det, kan, jag, kan jag tro. Mm, det true. Det, men det, det, jag. Det, det, det är mobiler, det handlar om. Det är där det jag, det jag får att vad? Oavsett allt annat, det var ju liksom... Vi får en riktig ändå, remake. Det var ändå rätt... Den trail, det var nog... That mo, det var nog så här... Det, det, är nog, det var nog... det, är eller det måste vara, liksom det tyngsta E3-moment någonsin. Ja, det ligger högt på listan. Alltså, det är, det är, det är svår, Jag kan inte komma på någonting som är så ofattbart stort. Men, ja, alltså, sen är frågan... Jag trodde ju verkligen in i det sista att det var upplagt för, en troll, för någon slags trollning. In i det absolut sista... Ja, det är, det är -tills, jag hand om. tills det där ordet remakes dök upp så var det så här är en stor fet trollning, de håller på att det här är någonting, det här kan inte vara det det ser ut att vara. Det, det kan inte vara det, så bara, jaha. <laughs> Nej men alltså, <laughs> <på mig. laughs> sen, nu var det ju för sig en CG-sekvens vi där, men det, jag ser, ser ju ingen anledning att spelet inte ska se ut så som det gör det så alltså det måste ha den kvaliteten Om du ska de kunna kalla det en kommer väl att har redan fått ut för att det inte kommer, att bli, ex, att det, det kommer att bli Ett annan typ av spel kommer Jag typa på, att på Final, fan, Final Fantasy XIII fighter skulle jag typa på I den stilen Nej. Äh, Nej. Inte just det här, inte de här fighterna som det är där, vad det heter det Nej ja, det kan se det, åtminstone ja. just det Som är i sjuvan kan väl se lite det, det konstigt ut med, så, med sån här high def-grafik Ja. Hoppa fram 10 meter, slå till och sen backa tillbaka. Ja, jag tror det kommer bli free fighting som de nya spelen. Alltså, jag skulle ju nöja mig med Final Fantasy 10 fighting game som jag tycker är mövlig. Mm. Ja, jag, jag håller med där. Både, både 10-2 och 2, sen då till viss del också äh, äh, Lightning Returns. Ja. De är Nej. väldigt lika. Det, alltså, det hållet ett mer aktivt fokuserat... För de har ju gått ut och sagt att de kommer att göra ändringar. Mm. Och oavsett vilka ändringar de kommer att göra så kommer det bli ett jävla liv på hardcore-fansen. Men någonting som många har debatterat, jag vet inte, ni er inställning till detta är om de ska lägga in voiceovers. Det kommer ju fin finnas med, i alla fall, i alla som helst. För, för mig personligt, ja. Jag tycker bara det varit schysst att få voiceovers som man... Uh, Slippar, uh, nu kanske det jag som är lat här, men slippa läsa text wall efter text wall i dialoger. Ja, jag har alltid text på ändå, även om det är voice. Nej, nej, men alltså, om du bara har den här, du, du vet ju hur Final Fantasy VII var mm. uh, och många JRPG på den tiden. Att man fick sitta där och läsa text efter text, men har man då en subtitle på och man hör också och har en voice-over så... Jag tycker det känns lite mer moderna och media. Men det kanske jag som är gammal. Ja, då vill jag ha japanska röster. Det hade mm. jag gillat. Det hade varit jävligt coolt. Jag har alltid... Kan man ha japanska röster på så har jag japanska röster på. Det låter så de mycket kulare coolare. Jag har eh, ja, inte annat i... så brukar de ha lite... Så det går ju liksom... Växla. Ja, det, går ju liksom, det går ju liksom... Liksom 33 på dussinet av, av duktiga... Alltså duktiga... Alltså som folk som arbetar med det hela tiden i, i Japan, till skillnad från USA, där man har fem stycken så gör alla röster. <laughs> ja. ja, men Troy jag tycker Baker. det blir en uh, annan sak att spela det på det sättet. Uh, jag tycker det är schysst. Uh, men Lightning Returns hade ju möjligheten att köra japanska radio-tracken. så det är inte helt uh, out of the question att vi även får den möjligheten. Antingen om det ligger på skiva eller att du kan ladda ner den gratis då via PSN eller Xbox One. Mm. Uh, bara då att vi har möjligheten att få japanska AD-tracken är rätt stort. Och Square har nog insett också att det, det är ett väldigt högt tryck på det. Att, för det, det, kost, det, det kostar inte att något extra att erbjuda den. Alltså det är ju bara... Det är ingen extra produktion för de, de gör ju när min oavsett vilket. Mm. Så jag tycker det är bara dålig stil egentligen att inte erbjuda den möjligheten i ett spel idag. När, när det inte är något extra extraarbete för dem. Uh, vad, har, vad har vi mer? Ja, uh, det var väl inte helt oväntat egentligen att de skulle avsluta med en charter med tanke på att de började med uh, så som de började Fast uh, årets alltså eller mässans uh, uh, uh, so hype moment för mig var ju uh, 3 Det var det yeah, som nej, vi, det, ja, det det brakade på direkt efter det också Nu har kickstarter på What the hell? The, the, <laughs> det det stod ju högre än för mig det gör det ju inte för mig, för jag har inte den där Shenmue-grejen, men Nej. om man inte begriper hur stort det är... trycksimulatorn Ja, det var vadå? <laughs> uh, Shenmue. Uh, uh, uh. Har, har du inte spelat, uh, spelat det så... Jag Nej, kan inte Nej jo, det, alltså, jag hade inget Dreamcast. <laughs> <laughs> Nej, Nej uh, men alltså, om man inte begriper hur stort det liksom alltså är... Det, ja, alltså det är nog Jag tror inte när man såg reaktionerna efter, efter mässan då så många av de som eh, eh, vad ska man säga fanboys av de andra konsolerna de insåg inte att enormt känner är. det alltså det är en enorm spelserie och att gå ut där nu presenteras det väldigt, väldigt lustigt också eh, att presentera en kickstarter då på en mess, eh, på E3 kändes lite Endor <laughs> Spice Sony. <laughs> ja, alltså grejen är, så som jag har förstått dealen här nu det är att de har en kickstarter uppe, Den första stretchgoalen var 2 miljoner och det tog väl det tog inte många timmar innan den var uppnådd. Och sen hade de en ny, ny stretchgoal på 4 miljoner som, jag vet inte om de har spräckt den redan eller om, de, om inte annars så är de nog väldigt nära den. Och Sony kommer ju backa upp med väldigt mycket, både marknadsföring och eh, pengar också. Ja, det så. endast var klart med det innan I Kickstarter var det att det kommer släppas till PC och, och PS4. Ja, det, det, det, det, så var det, som, det var det enda som var klart. Innan det kom. Ja, men just det. Sony kommer även alltså, in och backa. Om inte Sony har gått in och backat dig själva så har du, har du aldrig en uh, grej som stött stått på scenen. Nej, uh, det, men det, nej. jag hörde om Jag är en bom intervjuare. En av Sony-cheferna, han, han sa ju det. att uh, det, var, det här var det enklaste sättet att få uh, alla... alla uh, alla som Bliktar, som, som blickar, ger, åt rätt hål. Ja, och alla som är, är vad heter det? Finansiär och sånt att se att Kenmo är ett spel som, som de kan släppa. De sa att de hade kunnat ta, ta tid på sig och liksom presentera det här på ett annat sätt för alla, alla i ledningen och så Men det här var ett enkelt sätt att, att liksom få folk som sitter högt upp och fatta att det är ett spel som som spelare vill se. Ja, det är bara att kolla på hur många, de, många som har backat och eh, hur snabbt det har gått. Det Sen, ska man, vara ärlig, ska man vara ärlig, så är det väl väldigt många som hoppar på, hoppar på Hype Trainern också, som backar bara för att. De är jätteintresserade av spelet. Ja, men det är en positiv Men fortfarande, det är ett... Ja, oh, <laughs> det är stort. Ja, nu, är stort. Vi, nu sitter vi fortfarande och hoppas på att vi skulle få en remaster om två och första, men det, nu får man ju egentligen hoppas på att... Eh, nu kommer att Ena, och du kom in på 360. Det var två år, om jag inte jag fel. Men kom ettan också på 360? <får> jag kommer inte ha, jag har båda till min Dreamcast. Kom inte två tvåan till 360? Var det inte på Xbox? Jag jag. Det var Xbox ja, Xbox. Eller 1 till 360, Xbox. Men kom båda där? Nej, det var nog bara, okay. bara två. Bara två var det, tror jag. Men där måste ha båda på Dreamcast. Ja. ja. Det var liksom en av deras. Ja, det var ju det spelet som. Feta spel. <laughs> ja. Uh, och det var jävligt, alltså på den tiden det var ju, ja så stort var det. Det, var en, det är en av mina alltså, upplevelser nummer ett, eller så, som ligger på uh, min topplista över upplevelser som jag har spelat någonsin. Vadå tillsammans med späckhuggan i Sonic Adventure, eller? Uh, <laughs> Nej, nah, men det inte var Dreamcast-moments, utan spelmoments överlag. Att det var mm. sånt som liksom, var fan det var en helt nytt sätt och det var ett helt nytt spelsätt man, som man inte riktigt var van vid. Tiden gick ju liksom i realtid eller så. Man var tvungen att vara någonstans på natten vid den tiden. Och, ja, det var ett sånt sätt som man inte var van vid. Och det var ju det det där QuickTime-eventsen... Ja, de introducerade det också. Det var här i Ja, det var nog där det började. så alltså. 10 jag tror det var det faktiskt. Nej, alltså... Det känner mig stort. Att de skulle få en... Backning på när de loppade en Kickstarter på Kenmur. Det, det är no brainer. Det, fin, det, det var inte så heller konstigt egentligen. Nu bara hoppas jag att den tar alldeles för lång tid innan vi får se spelet också. Uh, men uh, jag har inte det känns lite som att nästa år är för tidigt. De har ju precis börjat med det. Så det känns som ett 2017-spel också. Men uh, blir det bra så spelar ingen roll. Då får det gärna ta två eller tre. Ja Bara det utan att säga ja. att nu så. det. Är... Ja, jag har hellre ett bra, ett bra spel och väntar ett år extra när jag har fått ta sitt spel och får det snabbt. Det är bara nu motsäger nu jag mig själv när jag säger det här med förbokningar. <laughs> det, jag inser det nu och jag hatar mig själv lite för det. Nej, men den kämpar att sälja sig in i det där gruppet tillsammans med Jokalili och Blodstein. Så drar in skit mycket pengar på kort tid. Ja, Du ligger väl där också och sen då äh, Team för spel Vänta äh, vet inte vilket som var första av dem Ja, Team Schafer väl var det inte det? Broken Age Var det Broken Age? Jag, var inte Cave Kickstarter också? Mm, jo, men nej, ja, det var efter så fall för Broken Age var det som drog igång hela kickstart grejen med spel Det var okay. det det var det första om man säger så Sen är det spel som har in mer efter det men det var det som liksom det som satte revolutionen Ja, precis den, det, det finns en bra dokumentär om, på Youtube om just hela den grejen. Jag kommer inte då vad den heter nu, men det handlar om när de, hur de, när de väljer att kickstarta det och hur det går till och själva. Har pro, alltså, ja, du deras egen eh, dokumentär. Mm. Den är ja, ja. värd att se, då får man verkligen se hur. Att det är inte det, det lättast att vara en sån spelutvecklare. som inte har liksom, super mycket pengar. Nej, men sen, så känns det lite lustigt att uh, en, en person som uh, just Tim Schafer med hans track record med alla de mästerverkar han har släppt uh, tidigare, att han skulle ha problem att finansiera nya spel det, det, det känns lite lustigt faktiskt Ja men det är ju genren som gör det det är, det är en väldigt nischad genre jag, ty, jag klarar inte av att spela sådana spel längre uh, just det här med, det, det med pussel, den här pusseln jag var ju hemskt att spela igen alltså, uh, Ja det eller så, det, ja, det, det, det, det var roligt för när man kunde liksom prata om det på skolgården och sådär. Alltså, grejen med det att sådana spel man, verkligen, man måste nog verkligen ha lämnat några år bakom sig till den typen av spel för att förstå hur extremt överdrivet mycket man måste tänka utanför lådan i sådana spel. Ja. Det är liksom ja. ingen hej på det. Ja, det, är inte, det är inte det lätt. Det, det är det, inte logiskt. Nej. Det är aldrig logiskt. Ja, men och sen förr i tiden då hade man inte det här att man kunde gå ut på nätet och söka. utan Då var det då satt man och nötte och sen pratade man i liksom, skolgården. Man pratade om hur, ja, hur löste du det. Du vet, så här. Ja, precis, det säkert att man inte var så bra på engelska heller. Nu, nu när det är Youtube-generationen, då är det ett klick bort så får man reda på hur man gör. Det är nog den genre som har farit mest illa med <laughs> internetinvasionen tror jag. Ja, men det är inte bara det, utan att, vi har ju sett det de senaste 8-9 åren, om inte mer, att många, alltså man blir väldigt handhållen i den typen av spel också. Uh, alltså det är bara då att uh, allting, föremål du ska plocka upp, det precis och blinka som en stroboskop på banan. Och uh, där är pilar hit och dit, går och dit, gör det och det. Men kollar på då, Team Chief och spel och många andra då, Sierra... Uh, online-spel, sp Back in the day. Där fanns ingen hjälp whatsoever huvud taget. Det var. Är du fast, ja, yeah, tough luck. Då hoppas att du har en kompis som hade kommit förbi det. Uh, det har ju sin charm, men uh, uh, som sagt, det, du har nu lite rätt i det också, Roger. Att det är lite svårt att lansera den typen av spel idag jämfört med innan. Men ja. som spel sp spelutvecklare så ligger han ju väldigt högt i listan. Ja, det är det, vad han, han skriver och sådär. Det är väldigt intressanta grejer han, han jobbar med. Det, jag hade velat se hans grejer. Jag var en av de som gillade Brutal Legend, inte just strategimomenten, men just sättningen och sådär. Brutal Legend var jävligt bra. Ja, humor speciellt. Alltså, han har en väldigt speciell humor eh, i sina spel, både då monkey Island-serien, Brutal Legend... Eh. Green Fandango. Det är väldigt mörkt i många spelen också. men. Och det är så välskrivet, verkligen. Alltså, ja. det, är, det är verkligen supervälskrivet. Ja, han har ju alltid en, en tanke. Vad är Brutal Legend? Det är baserat på. Det är baserat på. På. På. Omslagen till. till till gamla metallalbum, hur alla sådana ser ut. Hela så är designen på spelet, det är ju genialiskt. Och sen, sen, sen gjorde du inte sämre att det var Jack Black som gjorde rösten. Han ja, alltså, hade ju blivit liksom någon slags spoke person på allting som är när det, när det är rock roll och det är överdrivet samtidigt. Ja, det, alltså, det är synd att det inte blev större än det blev faktiskt, Brutal Legend. Så, ja, det var ja. ju ändå rätt... Förutom, det är förutom, förutom, förutom soundtracket och så, sådär som var helt fantastiskt så är det ändå. Det var inte så här jätte Det var inte så här jätte. Ja, det var ingen åtta av 10 i alla fall, men Ja, det var det var inte liksom något sånt där liksom att det här vill jag spela i evall och liksom. <laughs> Nej, ja, men men Ossi var med i spelet. Borde vi se Ja, Aussie Halfford. Så att Yeah, uh, I know it was nice, but it was a really good game. It was really game. What would Brian Boitano do if he was here right now? He'd make a plan and he'd follow through. That's what Brian Boitano do. When Brian Boitano was in the Olympics skating for the goal, he did two cows and a triple lutz while wearing a blindfold. When Brian Boitano was in the Alps fighting grizzly bears, he used his magical fire breath and saved the maiden's fair. So what would Brian Boitano do? Prime Boy Tonno do I want this feature out of me It has stunted my vocabulary And I just want my mom to stop fighting everyone For Wendy I'll be an activist too Cause that's what Prime Boy Tano do And what Prime Boy Tano do He call the kids in town and tell them to unite for truth That's what Prime Boy Tano do 3,010. He fought the evil world, king, and saved the human race again. And when Brian Boitano built the pyramids, he beat up Kublai Khan. Cause Brian Boitano doesn't take shit from anybody. So let's follow together and unite to stop our moms. And we'll save turns and build up, too. Cause that's what Brian Boitano do. And we'll save turns and build up, too. Cause that's what Brian Boitano Sen vet jag inte, jag höll på halsvimma också. Mm. Eh, det har du säkert du också Roger. Eh, Sticker Truth 2. Mm -hmm. du I need att säga anymore. Eh, vad, vad heter det nu igen? Eh, eh, fractured Butt... Eh, fra fractured eh, Butthole. Så <laughs> Fractured Butthole. Så det är... Så det är, ja. Ja, det, det är exakt samma koncept som de hade i Sticker Truth fast nu är det superhjältar istället för eh, medeltiden. Mm. Typ. Och ja, Matt och Trey Parker eh, involverade i produktionen, så jag förväntar mig Stick or True fast eh, en högre nivå. Ja. Alltså steget upp. Är inte Linus har du spelat den eller du skulle du göra det? Jag ska spela Stick or Truth. Och ja, okay. det, det Ja, det ska du. Alltså, med jag sagt, alltså bara med sättningen, där, alltså därför att alltså allting, den där är sättningen alltså. Det, alltså det blir ju det är av South Park. Mm. Och det är, ju, det är ju det är några det är, det är ju rätt allmänt. Det är typ allas favorit förutom Black Friday grejerna. Jag tror inte jag sett den kundgrejen. grej det är Du missa något. det det ju ja, kan inte bli anten bara känns det som. Om de, om de lägger lika mycket kärlek som de gjorde i första spelet och fortsätter så. Och, ja, de sa ju också det att de skulle göra lite tweaks till fighting-systemet. Och ärligt talat, jag tyckte det var fullt tillräckligt som det var i Sticker Truth. Ja, det var inte det, man, det, var, det var lite originellt var det, men det var ju inte därför man spelade. Utan det var ju Nej. det var bara att gå runt i South Park, som de sa själva liksom, när de skapade första att Ja, hur tar man sig från Stan till Kyles hus? Det, de har aldrig gjort det i serien, utan då var, det, de var helt ställda. De klipper ju alltid i serien till huset mm. istället. Men nu var de tvungna att rita upp South Park på ett annat sätt. Och det var väldigt intressant att höra hur de, hur de tänkte. Mm. Alltså, det, det, I min värld så finns det, finns det inget uh, som kan gå fel. Där. Uh, de de bevisade med Stick of Truth. För att är det minst lika bra som Stick of Truth så är det, kommer jag sitta som ett barn på julafton och spela det. Ja, jag hoppas att de behåller den längden också. För det var lagom längd på det. Jag vet inte. Vad var det? 5-6 timmar, va? Eller var det lite längre? Nej, det var väl mer än så. Var det? Ja, ja det var det. Ja, var, det var, det var, var nästan det 8 var, och 9. Ja, för, det var, var det inte upp mot 15? Var det så pass? Ja, men det, alltså, när man tänker rollspel jag tror, jag, jag tror det är mellan 15 och 20 timmar. Eller, något sånt. Men, eller 12 och 15 timmar kanske det var. Ja, det kändes ju aldrig långdraget och drygt Nej. i alla fall. Men när man tänker rollspel så tänker man oftast kanske sådär... 30-40 timmar. Men jag tror det här var mellan 12 och 15 timmar om jag inte minns fel. Jag har inte spelat det sedan det kom för, vad det, två år sedan nu? Då? En av mina få tio jag har gett ut. Ja. Ah, med, med all rätt. Det var, alltså, Sticker Truth fruktansvärt två spel. Har ni inte spelat det så eh, gå och spela det. det. är bara så. Man, alltså man behöver inte vara någon fanatisk South Park-fan för att gilla det för att den humorn de har den funkar på så många nivåer lite som äh, Simpson när den var som bäst det är den här äh, Rockstar också i GTA-spel. Det, det är väldigt äh, nutidshumor alltså, de driver med det som händer runt omkring i världen nu då om man kollar då med den här Black Friday och serierna och sen den här microtransaction avsnittet och lite sånt det är väldigt äh, nutidshumor på väldigt bra sätt och sen då gillar man då serien så får man ju ut ännu mer självklart äh, med karaktärerna. Mm. Men äh, ja, jag har ju inte förväntat mig att få se ett nytt äh, äh, Sticker or Speciellt äh, i och med att de sa att äh, det var one-time-deal och it's not hända happen anymore. Mm. Men äh, de såg väl i försäljningssiffrorna sen. Så att, nej, vi gör ett till. Och jag är äh, glad att de gör det. Ja. Okay. Mm. Men ja, Linus, vi får väl komma där till när du har spelat det. Ja, äh, men äh, mer... Äh, Ubisoft var lite, lite som Sony där att det var väldigt mycket nya IP. Alltså jag tänker vi säger Ubisoft det var ju typ det var ju Tom Clancy fest. Ja, Tom Clancy. <laughs> men det som faktiskt stod ut för mig eh, var ju For Honor. Eh, vad ska man, vad ska det man säga? Det var nog för Klancy? mig också därför att det var ju. Oväntat men det ser ändå inte på. Alltså det känns det känns som ett Ubisoft-spel någonting de eh, skulle åt. Uh, för att förklara det för dem som inte vet vad han är det. Uh, medeltider, ja, ja du har ju både riddare, och vikingar och då har och, och så är det en ja, stridsimulator helt enkelt. Du har kontroll över den här uh, karaktären. Och sen, där finns både kampanj då men de visar upp uh, multiplayer biten då, 4 mot 4. Och um, rätt avancerat. För du har ju tre olika sätt att attackera. Uh, beroende på hur du håller uh, ditt vapen uh, högt, lågt och i mitten och liknande. Det ser väldigt intressant ut. Vi vet fortfarande väldigt lite om det, men inte vad. vad ser du, Roger? Um, nej. Nej. Det ser inte intressant ut, för min del. Det är, alltså, Funkar svärdsfighting mot varandra så kan det vara rätt nice faktiskt, om man parerar sådär, men jag tycker det såg ganska tråkigt ut annars. Jag vet inte vad man kan jämföra lite grann. Kanske vad heter det, det där Source-baserade spelet, när mod Chivalry, vad heter det? Ja, det är väl det närmaste vi kommer Det är, det är väl typ det närmaste vi kan komma, även om det var, om det var i första person, så... Jag vet, vi har hört andra som jämfört med lite åt Bushido Blade-hållet också. Och... Um, och Nimusha. Ja, men det, det löser de... Alltså fighting är bra, bra, alltså två spelare mot varandra kan... Alltså att man verkligen skadas direkt, så att det inte blir som liksom ett beat'em up eller sånt fightingspel Utan det ska verkligen vara... Blir man hugga i armen så kan man inte med armen mer. Så, för, för så, så, det, så fick vi inga i... Vi vet inte om det, men vi fick inga intryck av att det skulle vara så i alla fall. Tyvärr. Nej, för annars blir det bara som ett vanligt fightingspel då spel egentligen. Att man står, då kan man, men jag tyckte ändå att det såg tillräckligt... Det såg ändå tillräckligt intressant ut för att det där... Det var, ju, det, var ju, det var ju ett skönt avbrott från alla andra pistoler i första person och tredje person som man ja, sa ja. är på Ubisofts mässa fruktansvärt besviken den deras, förutom just Outback då. Det var ju, alla spel var ju likadana. Det var ju skjuta, skjuta, skjuta i var, var, alltså varje, alltså varje spel. Ja, ju jo. Tystel. Men alltså så, som du sa så alltså, mycket hänger i alltså, just stridssystemet. Alltså, det måste med åt simulatorhållet för att det ska vara intressant. Sen har man ju en väldigt svår balans då mellan simulerat och vad som är roligt rent gameplay -mäss Men jag kan verkligen tänka mig att få du ett hugg, alltså riktigt hugg mot armen att du får problem då använda den armen. Kanske att slagen eh, gör mindre skada eller du kan inte parera på samma sätt och sånt. Eh, jag välkommer faktiskt det. Mm. Att det blir mer åt simhållet. Det, eh, det. det tror jag kan bli, bli det så som man inte bara kan stå och buttonmatcha mot utan man måste läsa de alltså andra. det där med takt det där, med att det ska gå rätt taktiskt ut för man ändå ger det att det ja. bara att hacka loss liksom. Nej men det är därför man såg ju då att han höjde eh, svärdet i olika stanser då uppåt och vid sidan och neråt och massa sådana grejer så eh, det ser lite det ser mer avancerat ut än ett vanligt battlemare spel men sen, sen vet vi inte då om vi verkligen har det i handen hur, hur mekaniken fungerar. Mm. Ja men det men. Du vet, det kanske lite grann som jag vet inte om någon körde det gamla skitspelet Die by the Sword. Nej. Ingen har gjort det, fan. Kolla upp det. då ska ni få se på grejer. Okej. Okay. Bara, bara Om någon har kört det upp så vet man vad jag menar. Men det, det var också så här kontrollera. Liksom, högt, lågt mitten. Och, eller från, och sen från vilken sida man hugger från. Mm. Så här. Jag ja, som sagt, det skulle bli intressant att följa det framöver och se när de visar upp mer. Men det får inte vara ett battlematch spel, precis som du säger Roger. För då känns det som att det har... Då, då vi har alldeles för många sådana redan. Mm. Jag vill ha lite annorlunda där. Eh, sen ett annat spel som, jag vet inte, jag har spelat men jag har, jag vet att det är väldigt eh, populärt i alla fall, Trackmania. Eh, jag har fortfarande inte förstått eh, vad spelet går ut på förutom att det är en eh, bilbanesimulator. Eh, det här nya nu tror jag ska vara att eh, det är ju banor, det, det handlar om high highscore. Eh, och jag tror att det här är att man får hur många försök på sig som helst på en bana alltså utan att eh, man, man får träna på banan hur mycket som helst man presenteras för en bana, man ska köra den och sen så får man ett försök på sig när det är med tidtagning, då, alltså ett riktigt försök och klara den så snabbt som möjligt och då hamnar den på eh, på high school listan då. Eh, man, man har bara ett riktigt försök på sig på banan okej att, att, att sätta den. Men man får öva på den hur mycket som helst. Um, Okej, okay, okay. Och det är ju... Ja, sån är det ju som en... Ja, bilbana. princip. Man, Digital? Man, ja. Man kör uh, fort och upp och ner och sidorna och sådär. Ja, <laughs> <On> crack. Ja. <laughs> uh, yeah, är, det, det här är lite mer arkadigt än vad de förra har varit. Jag har inte spelat de förra så jättemycket. Men där var det ju mer... Man tjänade... Tjänade poäng på ett olika sätt och sådär och kunde låsa upp grejer. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Men det här känns mer, det här tror jag är mer akad. Att man, man får en chans på en bana och, eh, ja sätter man inte den chansen så får man, får, går man vidare. Eh, nej, alltså, först när jag hör talas om Trackmania, alltså innan detta spelet då. Eh, det var väl ja, de som har kommit på PC. Jag vet inte om de har kommit på andra konsoler eller bara är på PC. fick... Ja, jag sa lite screenshots innan så fick jag den här känslan om att det var micro micromachinesaligt. Men det känns som att jag har lite missbyggd om tillhållande spel. Ja, alltså man kör ju inte mot andra här samtidigt utan man kör ju Aj, själv. Så det, alltså, så det är lite mer åt, vad ska man säga, trails fast humanare. Ja, ja, det är det ju humana på ett sånt sätt. Det är inte lika svårt, men det handlar ju fortfarande om det här, det handlar fortfarande om att få så bra tid som möjligt. Tidsjakten, ja, den här ja. tidsjakten. Men det är det att på trials kan du börja om hur många gånger som helst. Här får du liksom, du får köra hur mycket som helst innan, men när det väl gäller så har du den chansen på det Misslyckas du då så är det kört liksom. Jag vill säga, har de lagt in det i Trails och äh, vet jag många som hade kastat sönder både konsoler, och handkontroller och tv apparater Ja. Ähm, Nej men det, det, det ser faktiskt helt coolt ut och eh, lite udda är faktiskt att det är fyra spelar split screen stöd också. Det är inte vanligt vi ser det då, Så det blir ju här coach co-op. Ja bli. men då är det ju då kanske det är något annat nu med race då för det så har inte jag upplevt de andra spelen. Att är, man kör racen åt någon. Jag är, jag är osäker men vad jag har fått för mig så är det att man kör en bana och sätter tid jag är säkert, mm. kanske jag har skitfel där det men det såg jag, jag har kört bara lite grann på PC Ja Alltså jag, det är ingen uh, ingen specie jag har en grym kall på precis, men uh, det, det såg faktiskt rätt coolt ut, men det, för mig så känns det lite som att Trails hållet att uh, jag kommer bara bli förbannad för mig själv och så kommer inte spela längre uh, Det är inte min typ av spel helt enkelt på Men på en om Trails, det får ni inte en liten Trails-grej Ja, den här del. Ball, ball. <laughs> ja, där, där ballade ur den här DLC som Trails får. Jag greppar inte helt i robot. Alltså, det var en katt <laughs> kat som rörde runt på en enhörning. Trails såg ju ut vad det, var, vad det var spel till, liksom. Tycker jag. Jag tänkte, vad ja, fan det här för fan, coolt det... spel, tänkte man. Och sen, så, det, kändes, så. det var ju lite så här, det kändes lite som att det var som... Ja, uh... oh, what was it name? Eh... Uh... Alltså, nej, du, du, nej men, alltså Design så kändes det väldigt mycket som, eh, Vad fan heter spelserien? Jag vet inte. Ah! Uh, <skratt> du be, du be, quest. Nej. Hej. I'm shorted. Oh, go nej, god no. Super <laughs> Nej. Sims. Oh, nej, nej, nej. Ah, oh, vad fan. <skratt> purple Dildos. Var Doom, fan, vad Doom. Saints Saint Row. Saints Row, tack. Oh. <laughs> Det var ja. Jag tyckte att det var lite dom när jag fick Ja, det, ja. ja, ja. alltså. bara designmässigt, <laughs> bara så här, what the hell. <laughs> ja, det känns lite som att det blev Trails uh, Blood Dragon. ja Det var väl den det en till Far Cry. Jag är redan uh, tröttnat på Trails så... <laughs> ja, jag, jag vet, jag har en del poolar som faktiskt uh, fortfarande kör Trails uh, konstant så... Jag ska kolla lite med dem sen, vad de säger säger jag tycker om det. Men... Bara trailern där katten som gick runt på den här enhörningen. Det var, oh my god, coolt. Sen vet jag inte hur det har kommer att överföras till spelet egentligen. Jag tror inte det... Det var mer en cool trail än någonting annat. Sen, som Linus sa... Rainbow... Rainbow... Tom Clancy, Tom, Cla Tom, Tom, Tom Clancy fiesta. Ja, uh, äntligen får vi se, uh, nu ska jag inte säga single player men, eller kampanj, men uh, det vis till viss del är det Terrorhunt, uh, äntligen tillbaka i Rainbow Six-serien. Uh, för oss som uh, växte upp med Rainbow Six så uh, vet ju vad Terrorhunt är, eller heter som Terrorist Hunt och det egentligen uh, back in the day. Uh, det är egentligen det co-op uh, mot uh, AI. Du, du har ett mål antingen då att rädda Island, defusa bomber och liknande. Och det är den delen av Rainbow Six Siege som jag är väldigt intresserad av. Alltså, om det håller det lov att det var verkligen var så där hyper... Alltså att det skulle verkligen vara... Nu, nu, nu är det 190% co-op, så är det bara försök inte ens. Nej, alltså det, det måste vara som Terrorist Hunt. Nu kanske det låter lite så där gammalmunna, men det måste vara som Terrorist hand var då. Det, det är ett koncept som Det finns ingen anledning Att förändra det konceptet Det vill säga att du ska inte spela det här alltså Ja, en, ja inte För det. Du, du kommer bara att Eh, Okej Snap snap <laughs> Oh no you didn't uh, Nej nah, men uh, att, att de tar tillbaka Terrorhunt uh, Oh my god Helt plötsligt blir jag intresserad Verkligen intresserad av Rainbow Six igen för att det, hela den här multiplayer biten var okej okay, det såg kul ut men alla väggar behöver inte vara gjorda av gips och äh, någon anledning men, <laughs> <laughs> ja men det, det känns lite lite lustigt att alla väggar var gjorda av gips alltså man kunde i princip äh, här Red Faction style förstöra var enda äh, överallt så blev ja, helt betongväggar så helt obsolet, liksom allt ska gips ja så här fuskbygge äh, det känns som det var lite väl over the top men äh, Nej, nu ser det faktiskt lite intressant ut igen. Ännu äh, lite lustigt, äh, Assassin's Creed Syndicate släpps ju nu i oktober, äh, 23 oktober. Och så visar de upp en cg trailer jag tycker fast, inte jag... fast där var det ändå så att jag har en liten teori om varför de inte visade gameplay. På, de visade gameplay senare, men inte på... Ja, men varför äh, på göra på det är detta, man har ju kört det simultant i åtta olika länder som har haft, liksom... Har de ändå haft bås för demot? Uppe, jo, jo, och jag inte visst. bara på et utan på olika sätt, det kan ju bara teorin varför de inte visade just när de stod på scen lite mer gameplay Mm, true, alltså, även om det jag ty var... Sen tycker inte jag inte att det är så jättesmart att de visar en, ytterligare en trailer, en CGI-trailer igen alltså, äv även om den CGI-trailern var riktigt bra, som alltså moodsetting, jag, jag gillade trailern, men jag... Det vill... måste vara, men fortfarande, men det är min teori i alla fall varför de gjorde som de gjorde Ja, nej, det, nej, det är, inte, är så mycket inte. gameplay världen över på der demo så att de tänkte att äh, vi behöver inte visa upp det på I alla för inte nu direkt. Under, när vi har screen time. Ja, det var, det var lite synd som sagt att man inte åkte upp till Stockholm för att äh, testa det. Äh, jag åkte inte upp till Stockholm bara för att testa ett att äh, teamet hos äh, SQD-demo. Hur stor fan av ser nu ännu. Men äh, jag tycker det är lite lustigt att man inte visar upp äh, Gameplay där. Äh, den, men de, de släppte den. Äh, jag tror dagen efter, precis som de gjorde med Division då. Uh, och alltså, Syndicate ser fortfarande fruktansvärt intressant ut. Och äntligen är, um, är det inte överdrivet mycket folk i London som det var i Paris. för det, alltså Syndicate hade, eller inte syndet Unity hade faktiskt mått bra av att kapa bort två tredjedelar av befolkningen i stan. Det var lite väl för crowded. Inte bara det att det sänkte eh, sänkte framerate och sånt, utan det blev lite för mycket folk för när man skulle springa runt där. Det var, folk var i vägen hela tiden och kände som man sprunger runt på eh, Ullared. Men, eh, nej alltså Syndicate, det, det ser kul ut. Även om, eh, jag vet inte. Gangs of New York, melee, combat. Det kan funka, men eh, jag vet inte, jag kommer nu sakna mitt svärd. Uh, och sen då att uh, ta över häst och vagn och köra runt alla GTA. Jag uh, hoppas att det funkar rent gameplaymässigt i spelet sen. Men det, det är kul att de uh, experimenterar fortsätter att experimentera med varje installation i sen. Och verkligen få spela som, som båda syskonen lika mycket. Ja, ja jag har inte... Jag, jag har inte fått det grepp om man ska verkligen... Det är full gameplay med båda två. Och Nej. Switch beroende på vad man har i historien och så där, men jag hoppas. Just, jag har ju redan med en blackout för det spelet fram tills det släpps eh, i C-vanlig men som jag har förstått det så, eh, nu kanske jag har fel här, men eh, jag har fått intrycket att det är beroende på var eh, man är i så alltså vissa står uppdrag så kör du då som ivi och i andra så kör du då som eh, eh, Jacob. Jag tror inte att det är som, eh, det kommer att säga bli ett på internet i C-vanlig att man får välja då när man börjar spelet, för man ska spela som Jacob eller som Eevee. Uh, och det hoppas jag verkligen inte, det passar inte där. Uh, men debatten kommer komma. Men uh, jag hoppas att det är runt 50-50 ändå. Uh, man får välja. Sen kan det kanske, säkert vara så att det alltså, där kommer vissa uppdrag att du får välja under det uppdraget vem du vill spela som. För det, de är ju väldigt, väldigt olika karaktär och är ju är mer det klassiska Assassin-hållet med planerande... ...lite mer smartare, mot Jacob som är... ...ja... Krogbuffen! Ja, <laughs> li, li, lite så! En riktig Irländer! <laughs> ja... Uh, nej, det... Det ska bli intressant att se hur de löser det, men... Och sen är det ju ingen, ingen co-op och det är ju ingen uh, multiplayer heller, utan det, det är rent fokus på singleplayer. Och det gäller jag faktiskt. Även om Unitys co-op var riktigt sju så passade det där, men det känns lite som att uh, här kan man faktiskt vara utan det. Och så länge vi slipper på påklistrad uh, multiplayer uh, så... So I'm all in. Uh, Roger, var tillbaka ja. jag? Uh, ta en liten paus. Uh, vad, har vi, vad har vi kvar då? Uh, de visade upp uh, Division igen. Fast denna gången, första gången vi får se Dark Zone. Som är Divisions uh, PvP-område. Eller ja, det område där du har möjligheten att uh, antingen hjälpa andra spelare som också spelar spelet. Eller uh, helt synd kan bara skjuta ner dem. Eller... Eller börja hjälpa och sedan skjuta ner dem. Ja, alla de här olika äh, möjligheterna. Ja, du kan till och med skjuta igen din egen grupp om du skulle vara så. Men det är ju sån här dickass move. Och låt du inte spela om den gruppen längre. Äh, det så... Nej, det är snart om migränframkallande spelar, så, så, jag, migrän, så, jag, <laughs> spela, så jag, jag vet inte längre. <laughs> Vadå menar du? Ja, men det är verkligen upp... Man, man, man vet hur 90% av alla som spelar tänker med tanke på att åldersgruppen ändå kommer bli ung. Ja, ja, ja, du menar så, ja. Alla kommer ju alla kommer, alla kommer fucka upp för alla i alla fall. Ja, alltså det, det känns lite som... Eh, hade det varit för 15 år sedan så hade det nu varit en helt en annan eh, bild. Eh, och, än vad det... Är, hur klimatet ser ut idag. Med... Eh, nu ska jag inte säga att alla är 12 år idag, men... Det känns lite som att internet beter sig så. Oftast om de har möjlighet. Det är bara kollar kolla hur det ser ut i GTA. Eh, och andra spel, tyvärr. Men uh, som sagt alltså Dark Souls är ju helt är val Du behöver inte gå in om du inte vill Nej <laughs> uh, det, det är det som är alltså, Du är medveten om vad som händer om du går in där Men um, Så det, det är helt och hållet upp till dig uh, Så att uh, uh, Och sen har de då tagit bort uh, Companion-appen Innan var det så att du kunde spela fyra spelare Plus då den här tableten men Ubisoft har valt att ta bort den från tableten för att de kunde inte balansera det helt okej. Okay. Visst, den, den funktion som försvinner, men in, anser de att de kan inte balansera det riktigt rätt att den var för overpowered så visst, fint ta bort den. Det, jag är ju hellre det än att man har en uh, funktion där som kommer kännas mer eller mindre måste användas för att kunna spela spelet bättre inom parentes. Um, vad har vi mer? Um, Ghost Recon? Ja. Alltså när den när, den Lance. när den när den trailen rullade. Uh, jag vet inte om jag satt snackade med Roger Hölp säga det gjorde inte. Jag uh, satt snackade med Christian, tror jag. Uh, jag tr först trodde jag förstod att det var en nytt ehm uh, som vad det här uh, hette, i Sydamerika. Uh, ja det var något uh, spel på, som kom på 360 tiden. Men sen bör man då se hur de här rörde sig då i miljön. Och sen när man får namnet Ghost Recon, då, då visste inte jag var jag skulle ta vägen. För den spelser har jag verkligen saknat. Alltså klassiska Ghost Recon nu och inte den här Future soldier grejen de körde senare utan... Det här är Special Forces, en av, förutom då Rainbow Six. <laughs> Så raidar runt i Centralamerika istället. Ja. ja det man fick se i alla fall. Ja. Det är drug lords. Det, det, det, är, det är säkert andra områden också. Men ju, alltså, det, är, alltså I 3D så hintades ju om att man skulle röra sig över hela världen när man fick se den där kartan. Ja, det är, alltså, det är ett open world spel. Alltså, jag skulle tänka mig att det kommer att fungera lite som Metal Gear Solid, Phantom Pain. Att du får den här, du har målet. Och sen får du ta dig dit... Bäst fan du vill. Ja, precis. Bäst fan du vill. Och sen då tackla då det här... De visade faktiskt upp det i trailern. Två eller tre olika sätt. Och det. antingen helt ställt då. smyga in i mörkret eller... Men de visade alltid de mest extrema typerna av de möjligheterna som fanns. Ja, men det är nog att valmöjligheten finns där. Att... Och det, det skiljer sig så pass mycket. Så det, det kändes lite mer att det var DO6 och... Du sex håller på med. För, jag vet inte om ni spelade Human Revolution. Nej, jag gjorde inte det. Jag gillade fan. Vad sa du? Uh, Human Revolution. Uh, jo, det, men det pratade vi om det gjorde inte det. det var länge sedan, men dock. Men det, um... Nej, men Human Revolution var uh, förra spelet. Isa. Ja, precis. Men vi pratade om att uh, jag ville se mer av. Det, det är ett av de spelen som jag gillar att man kunde smyga och eller ta sig andra på olika sätt och det funkade faktiskt ganska bra. Ja, ja det. Är, det är, vi kan ta den diskussionen också nu med efter det här. Men om man ser alltså Ghost Recon, det är tillbaka den här operator med klassiska Ghost Recon. Det är, det är inte en massa framtidstrams utan det är sånt som du har tillgång till idag. Det är Special Forces. Det är tre, tre, du kan switcha mellan tredje person och first Person antar jag för att så uppfattar jag det som i alla fall. Uh, för någon som är enormt uh, stor fan av ja, hela Rainbow-serien uh, så. Jag vet inte, men nu var du ändå inne på det. Nu är det jag 6 uh, Jag tror det var det du pratade om. Jag nej, det, det, var Recon, vi om. Ja, det var Ghost Recon. Det var topp det också. Men nu uh, mm, är jag med. Vi, ja, vi, vi ja. kom in på DO6 i och med att du har valmöjligheten hur du vill tackla det. Uh, Eh, spelet så att säga Men eh, Jag vet inte, alltså jag, jag gillade Human Revolution Men Mankind Divided Det ser ut som att de har tagit alldeles för mycket Och tryckt in i samma påse eh, det, det kändes som att Det är mycket större fokus på eh, Inte stealth nu eh, Även om du kan använda stealth Väldigt effektivt nu också som Så känns som att de skiftat fokuset Helt i onödan Tycker jag för att, ähm, vänta Roger du gillade ju äh, spelet antar jag, ja, just den här valmöjligheten. Det gjorde jag, men jag, jag kände också efter det förra spelet att jag hade nog inte ville att spela en uppföljare. Alltså det, jag tycker det känns bara överflödigt. Det var, bra, det var bra med en gång, det behöver inte vara mer. Ja, det känns som det här är lite mer samma. Alltså visst, det, det, det var ju skoj men det är ingen uppföljare som jag liksom är så här pepp på ja jag är... Ja, ja, ja, nu börjar bli något som råga här, men jag är... Jag är posit eller positivt eh, överraskad och samtidigt som jag är väldigt skeptisk. Det är, jag vet inte var jag står egentligen. Eh, det, jag gillar inte det här att det var alldeles för stort fokus. Nu förstår jag varför man visar det här, för att man vill visa upp de nya stridssystemen med vapen och liknande och argumentationerna eh, på E3, men... Eh, jag tycker det är ett spel som äh, verkligen blir bättre av att använda stealth-biten så att säga smyga runt en äh, skjuta sönder och allting mm. men, äh, ja, men så sagt, vi får se när det kommer det kommer i nästa, början på nästa år mm. äh, så att det, det är ett tag till men äh, jag håller nu med Roger lite där också det kändes som att det hade egentligen rätt med standarden det var ja, det känns äh, som man kan spela det första igen egentligen ja, ja alltså eller att det var en expansion till första för att den tar första och sen lägger den bara till lite nya eh, möjligheter med förmåga och lite, lite sånt. Ja, men det känns liksom som när det handlar om, jag har ju sagt här innan att jag gillar inte riktigt den sättningen, miljön, det är så klint och du vet allting ser likadant ut. Um, då, då, det måste vara väldigt, väldigt bra skrivet för att jag ska liksom orka sitta igenom det en gång till. Med samma, samma miljö. För det känns inte som att man kan förändra dem så mycket. Det är satt liksom så. Jag menar, Det är ingen Nej, miljö som lockar mig för mycket, liksom super mycket. Och då är det verkligen att det är en bra, bra story för att hålla mig kvar. Och bra spelmekanik i sig, men det, jag förväntar mig att det är ungefär samma spelmekanik. Och... Jag den tror jag inte att det är så jätteförändrad sedan, sedan Human Revolution förutom då att du har lite mer valmöjligheter. Men eh, nej, så sagt det, det känns lite som att det samma grej en gång till med lite nya verktyg bara. Det är inget större nyt. Eh, sen, Linus, mm. Kingdom Hearts 3. Oh, jädrar, ja, jäkla jag. Ja, alltså, jag vet inte vad jag ska säga om det nu. Nå, det här var det var lite mer än den, den där tech trailen de visade för det var det typ två år sen oh. eller ännu längre sen det, det här var lite maffiare <laughs> jag kan tänka mig du <laughs> uh, ja. först efter att de faktiskt troll, efter att de först började med att trolla publiken med med mobilspellet oh. så som de, som de hade gått typ det var inget nytt liksom, de, man vet att de höll på med det det var bara att jag skulle västerut, men just efteråt. Men det var inte det ni ville se, utan det är här. <laughs> ja. Ja, alltså det... Jag vet Så inte. det är våldsamt snyggt om man börjar i den änden. Ja, alltså, alltså grafiska är... stilen, herre gud <laughs> Oh my god. Jag vet inte om du står det till serien eh, tidigare, Roger, men, eller den nya speletsserien. Ja, jag älskar ju karaktärerna och allt helt, jag tycker det är, det är något av det bästa de har gjort rent så här med att mixa ihop alla karaktärer. Storyn däremot, den är ju Lite den är väldigt... Ja, det är den. Men jag vill ju spela det enbart för att jag vill liksom käka karaktärerna. Ja. ja, det vill jag. Sen kommer det säkert vara lika flippat i story, storymässigt som alltid. Men jag gillar det här liksom, han har liksom Keybladen och som vapen och, ja jag vet inte, det är något speciellt med Kingdom Hearts. Alltså, det, är, det är design, miljö, musik och gameplay som accelererar det alltså det i Kingdom Hearts. Ja, alltså speciellt. Alltså bara det mashupen med Square Enix eh, Karaktär karaktärer och sen Disneys karaktärer det är, eh, på pappret låter det väldigt lustigt men det har faktiskt funkat i 3 4. Alltså, det spel var ju liksom 10, man, det var ungefär när man satt och körde fan of tio 10 någon gång. Strax efter så fick man se de första gameplay-trainerna på Kingdom Hearts. Jag inte, vad fan är det här? <laughs> What the hell? Det sitter, alltså... här, det sitter här några år senare och har hypat så jävla länge på Kingdom Hearts 3 så det finns inte. Mm. Mm. Ja, det ska bli kul. Ja, alltså, det precis som du sa, Lina. Alltså, den grafiska stilen i Kingdom Hearts 3, det är... Herregud. Det, det är så snyggt så att det finns inte. Det Ja, det är fruktansvärt. Det är sånt där, Fan man nice. liksom vad som händer, liksom. expect the framerate drops liksom när man sätter igång. Ja, men det var ju ingenting sånt Nej, nej. Men så blir svårt lätt att säga om när man visar. Ja, ja visst. Det sådär, är ju... men jag ser inte att det visar men det, var, ja, det hände så jävla mycket. Bara, man varit liksom, oj. <laughs> nej, <det var> snyggt. <laughs> ja, sen um, sista där då på, uh, som Square jag in upp, det är nog för mig. Det spel som absolut störst på deras äh, presskonferens då. Äh, var äh, Star Ocean. Äh, äntligen få se gameplay-trailer från äh, nyast. Vad äh, blir Star Ocean 5? Måste det bli då? Nu ja. Äh, tyvärr så får Japan får det i år. Äh, vi får vänta till nästa år. Men bara det, alltså ett nytt Star Ocean-spel. Det är nog den, den äh, spelet jag håller väldigt. Äh, Högt av uh, Thales också för den uh, och Final Fantasy, men Star Ocean är lite speciell. Mm. Uh, jag vet inte, vi hade en diskussion tidigare, du och Alinus, omgående Star Ocean. Jag tror inte du hade, Det var ingen större fan av den. Jag har inte spelat till, jag tror att jag har spelat första på emulatorn eller något sånt där. Ja, uh, det går inte att jämföra med de moderna. Nej, det går klart inte går. Men uh, när du såg trailen, det var inget som uh, piqued your interest. Ja, så det, det var det att jag tyckte att jag tyckte inte att det såg särskilt så snyggt ut när det talat. Nej, men nu var det i ps 3 också. I remember that. Ja, men ändå. Ja, ja I, visst. Men, jag, nah. Nej, jag kommer tvinga dig att spela den ändå. Ja, naja. ja. <laughs> Thank you. <laughs> ja. Uh, det här är lite spel. Vi, uh, jag glömde nämna och vänta att du skulle komma tillbaka en Roger. Som jag vet, mm. du är på släpps den första december. Du vet inte vad jag menar. Uh, um, nej. Just cause 3. Aha, det var just det. det, jag, <skratt> ja, det jag förväntade mig <skratt> att det skulle <skratt> Jag förväntade mig ja, men det skulle komma lite tidigare. Det var därför jag missat ett uh, release datum Jag trodde det skulle komma efter sommaren. Jag vet inte varför nej. jag har fått det. Ja, ah, det är skickboken. Det var bara en törn, en riktigt god törn, men den var väntad. Något som det var just ett Såhär single player only. Det var väntat men det är fortfarande till ändå. Nej, det gör det inte. Jag tycker det. Ja. Nej, men... <laughs> jag sitter ju hemma själv och spelar. Men, men ändå liksom, det, är, det, är, det ska bli kul att Wreaking Havoc igen. Alltså... Ja. ja Det ska bli riktigt skoj. Jag, jag är, är toktaggad på det. Jag tyckte Jag ska ha var så jävla kul. Ja, alltså. jag hade skitkul med det också. Det är, det är enbart bara go nuts och gör vad fan du vill. Alltså, min enda regret med ska ha två att jag aldrig haft en bra dator så jag kunde spela multiplayer modden. Oh, okay, yeah. Det var moddad multiplayer. Det, det var moddad multiplayer som de la in. Då var liksom hela spelet, fast så var det liksom hur många spelare som helst som bara... Åh, oh, herregud. shit. Ja, shit. All, all, bara alla spelare har exakt samma... <laughs> ja, du kan tänka dig. Åh, oh, herregud. Uh, nej, jag kan inte påstå att jag själv är sådär supertaggad på det, men jag vet att <laughs> Roger var det. Och nu mm. tydligen Linus också. Nej, nej vi... jag, jag, jag, jag älskar Jagskars 2. Det mm. var, så... var grymt. Pep. Det är pepp. <laughs> pepp. Uh, vad var det mer? Vi har glömt som alltså, faktiskt... Alltså grejen att den det skidande hopp Square Enix, så släpp jag en spirituell uppfärd till, till uh, ner också. Ja, det... För det var ju inte pårökt, en Nightmare few. <laughs> ja alltså, Square Enix vann ju E3 där bara när han går upp på scenen med den här... Uh, uh, ja, vad ska man säga han hade på huvudet? Ja. <laughs> Sleep well. <laughs> ja, uh, ni har säkert sett bilden på internet det var Ja ah, den var klockan, nej men att eh, det var lite faktiskt lite oväntat ändå att ta typ, eh, ner. det var ändå ett rätt nischat spel och det, det hade ju sin publik men det var inte jätte jättekommersiell stor succé i väst som jag har förstått det, men det ska bli intressant att eh, se när vi verkligen får se något riktigt från det, det har vi ju fortfarande få fått se. Alltså jag har inte spelat ner, men det man hyllade för är ju stämning och musik och sånt. Det enda, det, det enda som är, var dåligt i det, det vill jag, jag tycker det är viktigast, det är att man får klaga på att det var inte så kul gameplay i det. det känns som en rätt viktigt. Men nu game är det väl, väl Platinum Games som gör gameplay nu, så nu, nu, är det ju, nu är det liksom, nu är det lugnt. Ja, alltså, De pl vet ju vad de pysslar med, det är så är det de som jobbar med storyn förut, de är tillbaka på storyn nu, så att ingen behöver oroa sig på någon punkt. Nej, jag tror inte det heller. Jag menar, allt Platinum har rört de senaste. Bara att de spelar med Story så är det lugnt. Jag vet inte. Rago, du kör igenom när du börjar nätta två, va? Ja, ja. Älskar det. Jag är storyn i de spelen. För det är ändå Platinums stor. Ser jag Man Nej, spelar inte för stor. Det är bara Det det händer ju saker hela tiden. Det är aldrig en lugn stund i de spelen. Det är alltid nya. Det var så här att de bara kastade nya grejer på den här tiden. Man sprang på ett, ett stort flygplan alltså som stridsflygplan samtidigt som man fightades med en stor boss som kom flygande mot den. Och sen hoppar man över och börjar springa upp för en skyskrapa och medans bossen då kommer liksom efter och alltså, Det är bara... <här> det, ett helt ja. vanligt Platinum Games-spel liksom. Men ja, alltså, men alltså det, det är så... Alltså, det, och fighting är så jävla bra i det. Alltså det, det sitter så klockrent men jag menar, story, storyen var det ändå helt okej okay i uh, uh, Rising Revenge. Jag har inte tänkt så mycket på den där heller faktiskt. Det var också bra fighting. Det, det är det de är bra på, att göra bra ja, fighting. Ja. Definitivt. Men, ja. Jag vet inte vad du säger, Linus. Du körde också igenom uh, Racing Revenge, ja, ja, ja, Men det var väl helt okej okay in där i alla fall. Ja, men det var väl inte... bara det plöten och games som hade gjort all story där? det, det var en bra fråga. Alltså, Kojima för... var involverad. Det projektet som jag förstår det. Men uh, nu när du säger det, frågar man vem som gjorde vad. Men, alltså, uh, det var ju fruktansvärt att ordet tap, det var, det top, det, det var det ju. Men, det... men, men, äh, men Korg, jag lämnade ju bort det sen. För han vi, vi kunde inte göra någonting med det, så han lämnade ju bort det till dem. Så att, jag, jag tror startade inte dem från scratch, typ, när de fick det. Det kan de ha gjort, för att det, det spelet blir ju om, omstartat uh, minst en gång. Jag tror det var till och med två, två eller tre gånger mm. innan... Uh, det blev vad Platinum om men... Oavsett vi, vilket ner. Eh, alltså, de, de har ju. Det står ju folket från original ner, och sen har du Platinum som gör Gameplay, så att det kan inte bli fel egentligen. Det känns lite som att. Eh, det ska mycket till för att det ska bli fel. Faktiskt. Var det väl. Vad är det? of Final Fantasy? Så lite ut. Ja, men frågan är vad det för. Oh. Alltså... Ja, vad är det för något? <laughs> jag, jag trodde det var så här Chronicles. Spel igen först. Jag trodde först P -p -p -d -d. det var ett sån här free-to-play MMO. Till tablet. Men tydligen så är det PS4 och vita det spel. Lite, det lite mysigt ut. Ja visst, det, men vad är det för spel? Vad är det Vad är <laughs> alltså det, det, det? Alltså, <här> Ja. Det, <här> vi vet inte vad det är, men... Det såg mysigt ut i alla fall. Ja. Yeah. <här> Sen är det ju... Något, något spel som faktiskt kommer om, det tre dagar efter Metal Gear faktiskt uh, Avalanche, uh, deras andra spel de håller på med uh, jaskos Causey utvecklas ju i svenska uh, uh, studion uh, Och det här, uh, Mad Max utvecklas då i uh, Los Angeles tror jag de sitter Det är i USA i alla fall de sitter mm. uh, Vi fick en story trailer uh, mm. på konferenserna Men uh, sen fick vi en sån här uh, gameplay stage demo då så på IGN och där. För ett spel som ska släppas om två månader så har det spelet enorma problem. Rent eh, tekniskt. Jag pratar du om pratar du pratar Max nu. Ja, alltså det var, det, var poppins, det det var streaming, det var alltså, det var. Jag vet inte. Nej. Även om spelet har väldigt intressanta eh, funktioner, då. Alla känner väl till Mad Max för detta laget. Uh, premissen för Mad Max i alla fall. Ja, ja. <laughs> det, det, det. Kevin Costner inte med i alla fall. Mel Men Gibson. Eller ja, Mel Gibson. Ja, Kevin Costner inte med heller. Um... <laughs> <laughs> tänkte... vad, fan är, vad fan är han nu för tiden? Du tänker på Waterworld, den andra skitfilmen. Ja, va av, av, av, av som, var likt, som var lite liknande design på något ja, sätt. Man byter ut all sand mot vatten så har du <laughs> <laughs> <Lite Ja. sanna. laughs> Förutom då att Mad Max var bra jämfört med Waterworld. Um. Ja. ja, men det, så, det är ingen som ska göms och ha det bara. Ja, nej men... Um, <laughs> uh, utvecklaren hade en väldigt intressant uh, intervju där de uh, då förklarade för att bensin och olja är ju verkligen hårdvaluta i uh, ManMax-universumet. För det är ju, Har du ingen bil, du måste, är beroende av bilarna för att ta dig runt. Och uh, som jag förstod det på intervjun så uh, har du begränsad med... Uh, bensin i din bil. Så du kan inte köra runt hur mycket som helst. Och det ska bli väldigt intressant att se i spelet. Vad händer om du får slut på bensin och bara börjar traska då, eller? Då, får du traska, då blir det väl en att traska i. Man, man, äh, men sen hoppas man att det ska liksom inte ta över upplevelsen, heller? Nej, för alltså det är, väl, där är, där är en väldigt hårfri balans. Även om jag kan förstå att de har en sån spelmekanik med tanke på världen, så du kan du ju aldrig sabba gameplayet i spelet för det är ändå ett spel vi, sp vi snakkar om ju. Hoppas uh, jag. Så att, ja, det gör jag också om det blir något. Men uh, nej, alltså, visst. Va, alltså, jag vill inte bli strandad mitt ute i öknen. Ingen sands. Vad gör man då? Alltså, hur ska ju spelmekanik i det? Då går man in och så köper man uh, extra bensin. Uh, Microsoft mi mi ah, Ja. <laughs> Ja men nu är det inte Alltså Ak kommer det Sand Raiders att ta <går> <och rånar> den Ronan <går> i inte allting. Fan. Ja, ja, men nu är det inte Activision. Men ähm, nej alltså jag har inte haft någonting emot om de har någon form av mekanik just med äh, bensinen på något sätt för att det de visar upp är i alla fall att dina super eller superbilar skulle kanske ske men då är det grejer du kan sätta på din bil som elkastare och äh, andra grejer. Och de är ju beroende, på, beroende av att du har eh, bensin och sånt dunkar med dig. Och det, det kan jag förstå för det är ju bara en ren resurshantering. Och det är, det är inga konstigheter i spel. Men när man går ner till bensinen för att fordonet ska ta sig från punkt A till B. Eh, det känns lite som att eh, jag är helt okej okay med att eh, det känns lite overkligt. Att eh, man kan köra hur långt som helst eh, utan att få slut på bensin i ett sånt spel. Däremot har du hellre sett då att till exempel som Forza, Drive Club, Gran Turismo och alla de, de bilspelen, vet jag inte, Roger, du kan det här bättre än mig, med Forza Motorsport i alla fall, mm. att man kan få bensinstopp i, i den typen av spel. Uh. Där, där är det ändå barnracing, där går din bil sönder där, då ska du inte tra transportera det. 300 miljoner mil i öknen. Nej, precis. Jag har ju sånt avstängt, det åker jag inte med, men det finns ju säkert att slå på alla såna... Jag vet att det finns ju på Cars i alla fall, det finns ju massa sånt, sånt som jag inte åker med. Jag vill bara köra det. <laughs> Nej, alltså, det är ju, där, där kan jag ju se det. Jag menar, GTA. Hade du varit tvungen i GTA att köpa tankar i en bil och köra runt, hade det inte varit samma grej för att det är ändå nu nutid, så att säga. Går din bil sönder i GTA, ja, då springer du bara bort och snor en annan bil. Det är lite svårt att göra det i Mad Max värld, ute i öknen. Så. Ja, det ska bli intressant att se vad de har för någon... Om det finns någon mekanik som man kan... Det måste ju vara någonting. Man måste ju kunna få med bensin på något sätt. Ja, alltså du kan ju luta bensin, men sen är frågan om det bara då går till de här dina specialvapen och sånt, eller det är även... Men det är ju ganska drygt om man säger att man får ja du ska dies så är det på andra sidan kartan och sen måste man stanna var 50 minut bara för att man måste leta upp bensin. Det känns inte som en rolig, rolig spelmekanik. Ja. Nej. I och med att det ett spel så måste man ändå sätta spelmekanik eller alltså rolighetsfaktorn i främsta rummet. Även om det var ett Annars annorlunda att se om någon hade försökt. Med något, med <laughs> det, är det, det är ingen som hade ifrågasatt om, om, om, om, om, om bilen. Hur mycket bensin som helst, eller? jag tror inte någon som har ifrågasatt det är ett Mad Max-spel. Nej, nej verkligen inte. men det, är, nej, det alltså, Som jag ser nu så jag är jag mer orolig om spelet överhuvudtaget kommer att fly, flyta på, som du visade upp i det skicket det var på E3. Och då släpptes det 4 äh, september. Tre dagar efter Metal Gear. Så, hade. Äh, det... Äh, Tuffade du Ja, alltså jag Jag vet inte hur jag ska göra med det spelet. Metal Gear känns lite som att... Plockar man upp Metal Gear tre dagar tidigare så kommer det ändå... Äh, blir det man kommer göra under hela september då, förutom... 15 september när uh, Tekken King till Destiny kommer. Så för mig så är september två spel redan. Och då vet jag inte om jag har tid med tredje. Men, var det någonting annat som verkligen stod ut på E3 som vi inte har nämnt här? Alltså, som, typ... vad vill, vad, jag, jag, nej, ja, Jo, det var ju för shape, med Mass Effect Andromeda. Ja, du menar att vi nu fick en trailer där de visar namnet, och inte mer. Ja, vi vet att det utspelas i andromeda galaxen. Kan ju vara en vill med tanke på namnet. Men mm, jag, jag... Men det skulle vara konstigt annars. Ja ja jag, jag bara bli, bli, bli så trött på hela Mass Effect-grejen, vi, visa gameplay så att jag, jag vet inte vad de... De har hållit på att teasat det nu i tre år, om inte längre, och det börjar bli lite drygt nu. Jag har vi med? Mirror's Edge 2? men det heter ju inte, det heter ju... Cataclyst. Mm. Uh, det är också lite förvånande, det släpps i höst, eller i vinter, och de visar inte upp gameplay, de visar upp en CG-trailer. Det släppts ja. i februari, antar inte Eller februari. Ja. Ja, ja, men det är ändå, det är ändå hyfsat nära. Ja. Och de visar sant upp ingame. Också lite... Jag inte, även om jag... Alltså, det, det är DICE. Alltså, nej, jag vet inte. Jag tycker det är bara lite lustigt. Vi hade en diskussion under Syndicate innan. Ehm... Uh, nu kommer jag på faktiskt att vi glömde ett annat äh, litet day spel som släppte. släpptes ja, det öst. är lite jag tänkte precis nämna det också äh, jag kom på mig själv och glömde diskutera. Det är som, nu, nu får vi ju, nu nu du du är hype nu nu, nu, nu, nu, nu, orkar, nu orkar man inte hypa mer snart nu, nu, nu man man spela spelare ja battlefront se väl se väl alltså den ja. multiplayer alltså när vi så multiplayer delen på på alltså, man upp jag höll alltså på att svimma ja men alltså det, det var ju som det är som spela empire strikes back Hela den uh, hoffattacken och, och även om det inte är det, så liksom, det är ändå bara Tillräckligt alltså, nära! Ja, ja, även om det inte är det, det, det, jag tycker inte att det ska vara liksom, bit för bit. men nej, det, nej. allting finns med. Det och och liksom, Inte bara lite till, utan mycket mycket till av extra grejer att göra. Oh. Men, men gärna, det här var ju rullande på en PS4, och, den, alltså, och det var snyggt. Och det, alltså, det var ju så alltså, våldsamt snyggt. Och det, gärna, det flöt på. Det var snyggt. Det var för eh, 20 mot 20 spelare. Och det var på konsol som... Så... Och, och de flyttade hela tiden mellan olika, olika typer, från bo, mellan både Empire och Rebels, liksom, bo, och både fot till luften, AT-ATs, liksom, man fick se från alla vinklar, det var... Åh! Alltså det... Och alla har en chans att ta ner allt på något sätt. Ja, och... Alltså det är, det är mindblowing hur snyggt och... Det är så verkligen... Det såg ju så förbannat kul ut. Ja, ja just det, Jag var lite orolig då när de efter den här Star Wars Celebration då när de visade upp, jag tror det var då de visade upp Boba Fett. Vi vet ju att Luke Skywalker, Darth Vader och alla de här klassiska villens och hjältarna jag trodde först att få för att låsa upp dem under en runda att, att det var låst i typ killstreaks. Som, det har inte varit helt omöjligt att det skulle vara. Men de, de ligger som random drops ute på kartorna. Det är rätt intressant, för då, då kräver det att du, och de är random också, så att det, det är inget så att leta upp på internet, den kommer alltid finnas där. Nej, nej. Utan du måste utforska kartan också, alltså ta dig runt, du kan inte sitta och kampa i ett hörn. För vill du då spela som Darth Vader eller Luke, beroende på vilken sida du, eh, under den matchen, så får du springa ut och leta upp det. Och, det enda vi inte vet om riktigt än, det är ju liksom hur svårt combat kommer att bli, lightsaber. Combat, hur det kommer fungera Jag tror det kommer vara Alltså rätt Nu är det kanske fel men, Alltså lite mer Alltså action casual Alltså jag tror inte Det kommer vara var jätteavancerat för... Men det är bara det att man, Alltså du kan ju oh, Bara ta fram Lightsabern där Och dra sån strid och, och, och sen fick vi veta också under Det var under Sonus del va? Att det kommer finnas Inte tekniskt De har ju inget riktigt Kampanjläge i Ja de har ju hård mod, Men det, är, är det. Miss, det finns mission modes Man kan spela i co-op Mm AI Det var ju som också det såg intressant nog ut. Ja, alltså det, det var ju bara ett av tre eller fyra spellägen de visar där. Men det är ju, alltså, jag, jag, kan, jag kan acceptera att det inte är något kampanjläge när Dice gör detta spelet. För jag menar, Amy Henning och hennes team håller ju på med kampanj Star Wars så att säga. Och eh, låt dem göra det och sen låt Dice göra det de är bäst på multiplayern. Men just då, att de lägger in den här eh, co-op. Eh, ja, du kan spela det själv också. Eh, men du kan även spela det upp med tre eller fyra eh, kompisar. Då är såna här små grejer. Det är schysst tycker jag. jag Vad drar du? Du kommer väl också sitta där dagen och Ja, det kommer jag. Jag är ingen eh, ja, alltså jag har spelat ganska mycket Battlefield 4 och eh, nya kod. och sådär och det här känns ja. Ja, vi är redan, vi är redan gäng som har pratat ihop oss eh, att vi ska spela på releasen. så ah, Jag är skitpepp. Det ser skitbart ut. Och Star Wars-känslan finns ju där. Ja, de, de har ju verkligen behandlat eh, alltså tagit vara på och respekterat Star Wars. Här. Det, det här är ju DICE och Star Wars spel som det ska vara. Multiplayer. Alltså det är Jesus. Eh, det var väl Nej, I, I, I don't even. Det, Nej. Det var lite... Jag blev fullständigt överväldigad att titta på det där. Ja, alltså det är så. Och nu, nu har de ju bara visat upp Hoff. Vi vet. Ja, det var bara att... Hoff, ja. <laughs> ja. Och sen har vi Tatooine också som vi fick se i cgi trailer i och för sig under Star Wars Celebration. Men vad är det mer? Vi har... Eh... Det är allt. Alltså det, det, det ska ju vara allt från alla eror, ska det vara. Ja, och det... Just det att, visst, du har inga rena spacebattons, men du kan flyga runt i alla Alltså, för all, all, Alla, all, alltså alla farkostar kommer ju finnas. Ja, och du kan flyga, alltså, åh, alltså just det här samspelet då mellan eh, ma marken och luften som eh, vi har vi har ju då i Battlefield-scenen. Eh, sen då lägger du till alla de här stora AT-walkers och givet allt, alla de grejerna. Och äh, likadant att du kan kalla in äh, luftunderstöd från äh, en stor Starship-destroyer upp i, luft, eller, i luften. Mm. Äh, Uppe äh, utanför äh, planeten och sådana grejer. Det är, åh. Alltså, det är nej, inte. Det är Star wars det, är, Fan, det går syd. Mm. Äh, verkligen. Äh, det var någonting jag tänkte på nu. Men så jag höll jag på renta home. Behöver mm. vi behöver inte nämna så mycket om man charter det där? Det, det har vi sett innan. så såg det ut. Nej, alltså... Det... Ja, det, var... det såg jävligt bra ut. Ja, men <laughs> bra kan man säga. Det såg jävligt bra ut. Det var väl lite mer att det var lite mycket där fruit stand. Att, då, denna, <laughs> flö, lådorna flög lite väl högt, ja. kanske. Men... Ja, jo, jo. men... Alltså, vi, det var ju... Även om förra det mot, på PlayStation Experience så var det detta medtaget från ett, eller så fokuserar process. vi eller så fokuserar vi bara på att första grejerna startar igång. Det är om att det sker sig. <laughs> det, kan, det fokuserar vi på. <laughs> ja, men alltså, det händer inte mycket med den här. det händer inte så mycket. Nej, ja, vi startar om. <laughs> Nej, men alltså, alltså det ser ju, alltså det ser riktigt. Det, det kanske inte är det här gigantiska hoppet från som många hade förväntat sig. Men det är fortfarande alltså laste oss fast ännu snyggare. Alltså remasteren då. Jag vet inte. Alltså just det här samspelet då. Mellan Nate och um, Sally Att de uh, rantar mellan varandra. Och um, det här snacket. Och kommentarerna mellan varandra. Det, det förhöjer uh, spelstämningen lätt. Om de, man får spela tillsammans med Alltså de springer tillsammans under hela storyn. ja, ja Det, det kommer det känns inte som att man kan misslyckas med det. Det kommer... Det, det, ja det, det, det är så, ser så jävla bra ut. Ja. Men det du kan ju jag också se framåt emot det med tanke på att Nathan Drake Collection är på väg. Ja, fick man se någonting av det för mässan så? Äh, ja, alltså det var med en sån här trailer-montage i en halv sekund. Okej. Okay. Äh, ja, det var det. <laughs> <laughs> ja, det. Det var faktiskt lite tråkigt att de inte visade upp med tanke, eh, någon litet klipp från eh, ettan, tvåan, trean. Speciellt ettan. Vi väl verkligen se vad de har gjort med detta. Men oavsett vilket, jag kan ju plocka upp den då. Det alltså spela om en chart, det ser Det är no brainer för mig. Mm, det, och det är värt. Lena får spela det för, Ragus, och för första gången. Men som sagt, det var det jag visste ju att det skulle komma en Simmas på ja. det. Det, det. De gjorde det till, till Lasso, alltså det var ju känslan av no brainer. Det är, det är, är lika lång som Gears of War till Xboxen att det skulle komma Halo skulle komma som en remaster, det är, det är alldeles för stora spel för att uh, ignorera om man ska göra remasters. Och, uh... Och, då gäller jag of Warp, det var inte att säga någonting om det nya spelet. Det, var, det enda jag kan säga om det, det var mörkt. Ja. det var alltså... Väldigt mörkt. <laughs> <laughs> uh... Alltså väldigt, väldigt mörkt. <laughs> ja. Jag blev lite, lite besviken på det, den demonstrationen. Förutom då att det var så jävla mörkt. Ja, det var ju riktigt Alltså det, det var väldigt inte sägande ändå tycker jag. Och mörk. <laughs> ja. ja. Jag vet inte vad du säger, Roger, om just den GSW of War 4-slicen de visade upp. Ja, det blir ganska pepp. Jag gillar ju GSW of War-serien. Ja, men det var mörkt. Det var... Ja, jo, det var det. Men det är kul att se lite, lite liv från den. Det tycker jag var kul. Och sen att det var, att de har gått ifrån karaktärerna tycker jag är rätt bra att de har lite att de har nya. Men jag, nu är jag mer pepp på Remarcen så kommer nu i augusti. Den har spelat betan ganska mycket nu. Mm. Ja, jag glömde spelar spela i mm. Jag vet inte. Jag är, jag är skitkast på det spelet. Jag, jag, jag spelar också det mest för kampanjens skull, men jag har spelat lite med kompisar och så. Det, nej, det känns bra. Det, det, det är precis som Halo och det är en speciell spelstid man måste ha när man spelar detta spelet. Man ska mm. kasta sig som i helvete hela tiden. aldrig står still. Okej. Okay. Det... ja. Nej, det, det, jag är pepp. Det ska bli kul att spela det igen. Ettan tycker jag är jävla bra spelare, rent stormässigt. Ja så att jag inte körde igenom ettan på... Eller körde igenom, Vi gjorde det inte. Men jag spelade två, tre timmar på PC-portningen. Så helt okej okay för en PC-portning. Men jag ska dyka in i nu när det kommer i... Var det slutet på augusti eller början på augusti? Nej, mm, det vet jag inte. Augusti, säger vi. Ja, det är augusti var det i alla fall. Det ska bli trevligt att testa det. Lite förvånad ändå att de inte släpper alla tre samtidigt. Uh, för då kommer det i så fall bli att man får köpa tre stycken remasters. Men... Åh, oh well, spelar min roll. Jag vill bara uppleva första spelet i alla fall. Mm. För... Uh, inte all, alla som har spelat hela serien så är jag trean är den sämsta i serien. Uh, ja, tvåan är bäst tycker jag. Okej. Okay. Men... Uh, Vet vi om 4 om det är en prequel eller det spelas sig efter trean? Mm, nej, jag tror inte vi vet ja. någonting om det egentligen. Det verkar inte vara samma sorts fiend där. Är man så där? Inte riktigt. Nej, jag vet inte om det... Jag tror inte ens fyran är med i titeln. De, de, de visar bara ut som Gears of War, va? Eh, Gears. Gears 4. Stora Gears 4? Bara Gears 4, inte Gears okay. of War. Ja, det, Gears kan vara, det kan vara en prequel även om du har en fyra i titeln. Mm. Uh, men, uh, nej, jag undrar någonting annat. Om Roger du skulle ta din topp tre av spelen som visades upp. Uh, För att Sticker Stick Truff vet vi ju redan. Etta. Ja, det. Uh, Horizon. Hmm. ja, det är Horizon. Ja, det svårt. Svårt. Tre där Det är många. Ja, det får bli kännu i så fall. tror jag. man inte sett någonting av det direkt så är ändå. Det är ett spel bara att är skönt att få det, få det bekräftat, att det, att det, att det, finns, liksom. Eller att det kommer att finnas mm. tråkig lista som fan, verkligen. <laughs> Jag antar inte att du, du har någonting att säga om Nintendo Nej, det är inte ett skit. Nej. <laughs> Nej. Alltså Nej. Nintendo hade ju ändå e 3 som absolut största käftsmäll eh, eh, mot fansen med, med Metroid-spelet. Mm. Det är egentligen det man behöver säga. Mm. Alltså, det, ja, ja, alltså, hur så... de behandlar fansen mm. eh, med det de visar upp, det, det är inte acceptabelt. Och Nintendo är ju medvetna om de själva de mycket ut med ursäkt efteråt. Men, eh, nej. nej. Jag menar, om deras fetaste grej liksom är Super Mario Maker, då... Ja, det, mm. det, det är ett coolt koncept, men... Alltså, men, konceptet är skitcoolt, alltså det... Absolut, och bland ihop alla gamla Mario-stilar och sen gör... Till och med nya, och göra helt random randombanor, det är skitbra. Liksom, det är en kul grej, alltså, jag säger inte något emot det, men det är ju att det ska vara ett fokuserat storspel, liksom, det, då, då känner man att det ja, har, har ju varit så rätt länge med Nintendo, men liksom att du, det, det, det håller inte. Men jag tror, jag vet inte vad ni säger, men har det inte varit kul att få fått en Zelda-maker? Jo, det hade säkert varit. Ja, det hade varit kul. Ja. Det kanske kommer. Ja, men alltså, alltså, alltså, konceptet är skitbra, det ser verkligen kul ut, men liksom att det... Det, det ska inte vara liksom det här är det största vi släpper. Nej, precis. Nej, de har ju verkar som de har jättebra. Det, det här ska ju vara liksom en, en, en, någonting man ska sitta och leka med vid sidan av, typ. Det ska inte vara liksom main. Det här är ett stort AAA-spel. Ja, men det, det lyckades inte Starfox. Alltså det de visade upp på Starfox, det såg ut som det, var, som det var taget från den prototypen de hade i 1964. Det var inte något. Nej. Jag gillar på gameplay har sett, när man ser när de börjar kolla ner i. Vad fan i Wii, i, i Wii U-emoten, liksom, och börjar kolla på den skärmen, då börjar det gå dåligt för att och ja. <skratt> ja, men det, det var lite som Blumsan sa förra året, han var också lite rädd för det här med, när det gäller uh, Starfox. Att du stöjer med uh, tableten. Och det är inte ja, så... nej, man, man kan ju spela spelat helt och kolla ner i tableten, men det verkar som att... Jag vill inte, nej. Alltså, nej. Det är min, det är min inställning <skratt> överlag till Wii U, både till Wii U och jag vill använda här handkontroll. Men, uh, nej, alltså, Nintendo, det var... Men du kan ju faktiskt använda, i de flesta spel kan du använda pro kontrollen. Ja, men det finns ett spel jag verkligen vill spelar och inte kan göra det. Uh, Skyward Sword. Ja, du menar till Wii? Mm. Ja, nu, nu tänkte jag på uh, Wii U. Ja, ja, till Wii U i en, uh, som tur är det bättre, men uh, det är jag som är lite ofärsig, jag vill ha en handkontroll. Och mm. jag hoppas att, ah, att man kan använda i Star Fox. Men, jag håller på om, om vi pratar om nu jag håller på att spela årets mysigaste spel för tillfället just nu det är Yoshi's World. Ja visst. jag det kommer igår det eller förgår? Ja, det är ja. Det är mm. ja, för ja, ja. fan vad mysigt det spelade. Alltså säg vad man vill om Nintendo men de vet fan hur man ska göra spel alltså, attraktiva och mysiga och bara det här ja, jag, Men hur är, jag... är det om man säger jämför dem med Epic Journe? Det är ändå lite åt samma Eh, ja, det är det. Det är, ju ungefär, det, det är två olika spel, spelstilar, om man säger så. Det det en finns, annan... Nu ska vi inte vara taskiga där, men det finns inte en förnimmelst svårighetsgrad i Nej, jo, men ass... Jo, ja. det är inte, alltså det är Att ta sig från start i banan och till slutet banan är inte så svårt. Men när man ska hitta alla de här grejerna så är det, får man faktiskt anstränga sig lite grann. Det är inte, alltså det, jag vet inte vad man, vad man har fått det där från att Nintendo spelar enkla. Om man spelar och man spelar nya Kirby ja, Kirby som jag också har plockat upp till exempel, Kirby's uh, Magic Mirror eller vad det heter. Det är ju det är ett, alltså kan man inte bemästra det spelet så kommer man ingenstans på det. Um, också ett det är det, det, är det som är utiliera. Och så skit ja. alltså det, det här det är Nintendo stil på grejer. Är, jag satt och tänkte på det här om dagen för att jag gick igenom liksom om man går på exklusiva titlar så finns det inget, inget företag som slår Nintendo. Alltså. Nu i den här generationen, om man säger så. Det är de titlarna som har släppt till Wii U, de är så jävla... Så aldrig, alltså det, det går inte att ha roligare än man kan ha med dem. Nej, men det är alltså, både 3D World, Mario Magi. Kart, Splatoon, eh, Pikmin... Eh, det nu. Men inte Mario Party. Nej, inte mycket bra, inte. det har vi ha. redan Richard sönder ja. Nej, men alltså det, det så, jag tycker det, Nintendo de, de, de, de, de kör ju inte. De bryr sig inte om vad Sony och Nej. Microsoft gör lärde. Men jag tycker alltså, jag, vill man ha bra spelupplevelser så tycker jag att man ska köpa en Wii U. För att så jävla bra spel som det finns i den, det, det kan man fan inte få på en annan konsol. Men sen inf, alltså ditt på där också liknande, så att alltså, Nintendo har ju lite mer... Ett mer tuffare sits där för att, eh, nu kanske det här känns lite fel, men Nintendo konsol är lite mer barnkonsol om man säger så, alltså det, den är mer ja, ja, riktad av alltså, barnfamiljer, alltså ja, det ja, hållet, ja, ja. så att eh, det blir, de måste ju göra alltså, basic-spelet, basic-koncept i spelet måste ju vara enklare då inom parentesen. Han, alltså vad Nintendo, eller vad det, ja, precis, Sony det och Microsoft ska inte, göra. är liksom inte längre typ 89 eller 93 eller någonting. Nej, nej. Alltså, ja, alltså, ska vi gå bak till Näsos, Ness tiden så var ju spelen fruktansvärt mycket svårare då än vad de är idag. Men jag vet inte vad, vad svårskalan ska ha att göra med spegledningen. Nej, nej. Det, det, man, det, man, nej man jag bara frågade Huvud om du... Ibland kan det liksom vara att det, här är, det är så enkelt att det blir dumt liksom, ungefär så. Ja, jag sitter bara när det kommer till och så tänker jag att alltså det här är briljant. Jag, tänk, jag tänker på detta också. Det är bara sådana små grejer. Yoshi har det här nu när han är och Han kan förvandla sig till olika saker också. Men det är bara att han blir en motorcykel. och man, Det blir liksom en, ett racing-spel plötsligt. <laughs> alltså så det, alltså det, det är så jävla mycket häftiga grejer. som man, man blir som ett barn igen. Tänker bara, alltså det är sånt det är såna wow upplevelser jag söker för tillfället. Ja och då det finns som, det ju inget annan plattform än Nintendo. Nej, det, det, är det, är det, det. är nog det för därför jag, jag gillar de spelen så mycket och sen det här om vi ska prata vi kan bara nämna att jag har, jag har spelat jättemycket Splatoon också. Det är också en ny take, take på ett tredjepersons uh, uh, multiplayer shoot, shooter typ. Man uh, är det också en sån, man tänker bara vad fan varför har inte detta gjorts innan? Det är ju briljant. Mm. Att man, man springer och skjuter färg, man ska färga så mycket som möjligt. Och för att ladda om så måste man dyka ner i sin egen färg och kan man, så kan man simma runt i den. Och liksom ta sig an liksom fiender under, under marken. Det, är så, det, är så, det låter det är så simpelt men det är så jävla mycket taktik och liksom teknik det, inom det. Mm. Jag, blir bara, jag blir så förundrad varje gång det, att de lyckas liksom förnya saker. Alltså den enda egentligen kritiken jag har mot äh, alltså Nintendo överlag det är att de kör väldigt mycket på samma karaktärer om och om igen. Alltså det är nu, Splatoon är inte ett undantag nu men det är väldigt få alltså nya värdar och nya sådana grejer. Ja det är väl Pikmin och det är Splatoon och så Animal Crossing så det är väl inte mycket mer. Alltså då förutom den här klassiska Zelda Mario och Link. Animal Crossing har faktiskt aldrig begripit. mig. Nej men det ju. Pikmin har ju faktiskt funnits i Gamecube-tiden så det är ingen ny heller. På Nej, men alltså, jag menar från back in the day, så att säga. Kollar du från... Så det är inte många nya värda och karaktärer som de har tagit upp de senaste tio åren, om man säger så. Alltså, inte deras egna titlar, kanske. Kan inte... Nej, jag menar, deras, alltså jag menar också deras egna. Det känns ja. lite som att de spelar väldigt... Safe. Sen samtidigt så är det ju enkelt att göra ett spel med Mario sånt för att alla vet vem Mario är. Alltså det är faktorn på deras karaktär är ju rätt hög. Ja, men, men alltså det blir är det, blir det, det Nej, det blir ju inte det. Nej, för det att det, det, förnyar att man... man sig så blir det ju inte utskattat. Jag nej, tycker inte, de har inte, förnyat förnyat sig. förnyar sig men ta typ New news Mario World och de spelar ju vet där igen. Jag, de orkar inte. Nej, det var ju det, det var ett nedköp de spelen tycker jag. Det, det, det, det, där... är, det, är, det är bra alltså, det är bra spel. Är... Ja. de är inte inte förnya på det sättet. det är ett bra men... spel till och med, men det är liksom det där med att varför då? Det är mer av samma grundläggande koncept som innan, fast det är inte mycket nytt. Men det blir bra för att det är det man känner igen sen innan. Man är van vid det. Det är så svårt att sitta och försvara Nintendo, kan jag tycka. För att de gör så jävla mycket fel. Jag säger Hade de haft en partychat så hade hade varit min number one-konsol. Jag spela inte hata eller party, men det finns nog inget spelföretag som jag vill att det ska gå mest bra för. Nej, nej det är så, det är så nej, synd nej, men eftersom... det, är det, det är just det med att de det är att de verkligen kämpar för att jävlas. Ja. <laughs> men alltså vi, alltså man kan ah. ju, man kan ju tycka vad man vill alltså, jag är inne på er linje också där. Uh, men är det någon spelutvecklare som det finns ju ingen spelutvecklare egentligen förutom vad säga Blizzard idag. Uh, och några till som har den här kvalitetskontrollen på sina spel också. De släpper inte ut ett spel om det är sönder. Alltså, man, köper man ett Nintendo-spel, då vet man att det funkar. Det är trasigt man, är det inte. Nej, man, man, alltså man vet ju vad man får, för att man, det är alltid den här väldigt hög uh, kvalitet på det. Mm. Och uh, det ska Nintendo ha väldigt hög eloge för. Även om de inte, som jag faktiskt lagra på precis att det inte är mycket alltså ny, nya världar och karaktärer alltså nya IP och sånt så um, det, när de när de gör spel så det blir kvalitet av det. Alltså visst även om du vet vad du får så, så köper jag ju hellre att köpa sp gris, spelgrisen i seken idag till en annan plattform. Det är väldigt risky, men jag jag kan plocka upp ett eh, Nintendo spel och en, eh, idag och vara säker på att antingen Jag kommer att gilla det och jag vet att det kommer att funka. Mm. Ja, jag är ju Nintendo-förespråkare så överlag, och jag, jag tycker faktiskt att man, man, man, man, man ska i alla fall testa. testa och man, är, man, man, man, man kan sitta och säga att de inte. Att man kan sitta och säga att de använder karaktärerna mycket och så. Men har man inte spelat dem så vet, kan man inte förstå. Det går inte att beskriva dem på ett sätt som gör dem mm. rättvisa. Nej, nej, men då, då, då förnyar de sig genom spelmekaniken istället. Mm. Precis. Och det är, ja, det är svårt. Men det är kul. Alltså, jag har haft skikud i min Wii U. Och eh, det, det, det det faller på, det är just kons en, inte konsolens styrka. För den, det, de, som jag sa innan så är det några av de styggaste spelen finns på Wii U, tycker jag. Men eh, det är just det här med att de är så efter med internet-grejen då, att man inte kan sitta och prata med varandra, bara sån grej. Det, det är ett av de viktigaste grejerna för mig, att kunna sitta och prata. Jag vill och inte sitta slakt, själv. Och det slaktar mig så slakt, såklart sönder. Det argumenterar vi bort i Splatoon också. De vill inte att folk, barn ska sitta och svära åt varandra. Nej, men jag kan förstå det, det men det är ju, ju ingame. Jag vill bara kunna sitta och prata med vänner som jag har på min vänlista i, i en partykanal. Oh ja. det, det vill jag kunna göra. Och det, det har jag inte med med att man ska sitta svär åt varandra. Utan det är alltså liksom det, en social grej. Det, det, det, det är skillnad att ha alltså, public voice chat och ha voice chat med folk på din vännerlista. Ja. Public det, voice det, chat är ju... Är, är, är det någon som vill ha public voice chat? Nej, jag, jag gillar nej. inte något spel. Vi, alltså, vi vet, jag har folk på internet där när de spelar alla tolvåringar i Call of Duty och gudet allt. Ja. Alltså, det är inte det jag är ute efter, precis som du säger, alltså, jag vill ha, Alltså party chatten på, både på Xboxen och PS4n Alltså, vi kan sitta och spela helt olika spel, men bara där man kan sitta och småsnacka samtidigt. Men ja och sen den... sitta, sitta, Jag vill kunna be min kompis när han gör något dumt på mig. Och liksom kunna liksom veta att han hör det. Det känns bra. <laughs> ja. Good feeling. Ja, det... <laughs> Nej, men när det är inte finns chatt, som på Wii U? Ja, alltså, det... Du, alltså, det är väl okej okay, att public chat, det var... Include a mute button, liksom. Inte så Nej, sagt. men alltså, man, du, man kan ju tycka lite lustigt där. Samt för att du har partychatt i lobbyn i Mario Kart. Men så fort du börjar spela, då, kan du inte, då har du inte partychatten längre. Va, alltså, du, då förstår jag inte deras argument med att uh, folk kan sitta svärdande. Då, då kan vi sitta svärdande i lobbyn nu det känns lite som Nintendos inställning till Twitch nej, men vi, det är ingen som tycker det ska jag titta titta på andra som spelar nej, och nej, sen, nej. sen uh, kör vi har vi en egen Twitch-kanal och visar Smash Bros. turnering eller Smash Bros. turnering ja, ja. Men då är de, då, då vet jag, det är de själva som sänder då ja. vill alla se ja, precis. Ja. Nej, alltså det, nej. Ja, det är äh, nu, plus nu. och minus med dem. Det, det, det, man kan sitta och prata om dem en hel dag känns ja. men det är bara ja, nej, det är synd att de, att de gör som de gör det det är, ja, det är ju så gott som det det, det, Nej, så jag att jag som sagt jag undrar de verkligen all framgång ja. de får det Men de, de gör det verkligen svårt. Jag det är hellre sett att Nintendo hade det skitit i hård hårdvaran. Ba, alltså den där hårdvaran Nintendo behöver det är den bärbara för att där är de dominanta på. Där vet de, vad de gör. Men släpp. jag som seger gjorde innan eh, Seger eh, gick under. Släpp eh, spelen på andra plattformar. Alltså kom, fokusera på det ni gör bäst och det är mjukvara. Och det det får få spelutvecklare som kommer upp i Nintendos klass när det gäller mjukvara. Det, det går ju inte att under stolen. Nej, sant. Så hade jag det, är fått... bara, det är bara det att det inte kommer att hända. Det borde inte något prata drömmen, men det, det kommer inte nej, hända. Nej, det, Alltså det kommer inte. Alltså, när man hör det så här, att Nintendos eh, spel är bara möjligt att spela på deras egen hårdvara. Då, ja. Jo, men det nej. kan jag köpa lite. Alltså, det, de har ju gjort sin hårdvara utöver vilka spel. Alltså, det står det dumt. Men de kan ju sin hårdvara så jävla innan och utan, och det är därför det är Jo, jo, men Det är ju, det är ju mobilspelens spel att Wii U säljer dåligt Ja, oh, alltså oh, <laughs> Var det inte du som sa det? De hade hittat, de skyllde på Wii U's tablet-problem varför på grund av alla tabletar som... Ja, det var inte bara mobil, det var ju tablet ja. en, ta en tablet som fanns tre ja. år innan Wii U släpptes men, men an, a, a, anledningen till att alla spel säljer dåligt i Japan Det är i mobilspelens fel ja, det, ja, det är ja. redan konstaterat ja, ja. Så, det är men ju... så det är så, alltså det får alla till det Även om Sony säljer mer än uh, Xbox där, Så ja. säljer det, det fortfarande inga stora siffror Det är därför Nintendo börjar släppa sina Några spel till, eller ska börja släppa mobilspel nu Ja Men, uh, nej men är den, Vad säger Linus? Topp 3 från E3, spelmässigt Alltså, hade... Hade det inte ligga långt bort hade jag sagt 5, 5, 5, 7 och sen tack och God Napp, men det ligger för långt bort. Ja, alltså, två år fram i tiden. Det... Men om det vi har sett, fått se gameplay på, alltså. Nej, ja, det, som... det väljer du själv. Alltså, vad, vad du tyckte var coolast, på, alltså bäst. Peppen, liksom. Linus äh, Pepp. Pep. Vad är du Pepp på? Okej, okay, det blir väl lite dumt, men om vi tar U utan ordning så tar vi tre stycken. Horizon tycker jag självklar. självklart. Mm. Eh, sen måste jag säga, bara för att det här är väl för svårt, alltså jag måste också säga Battlefront, sen får jag, sen är det liksom Final Fantasy 7 slash Kingdom Hearts 3 då, vi säger så. Mm, Nej, Jag, jag, jag sa topp tre, eller tre spel för att du vet det är nästan omöjligt att ta bara tre spel för det finns så många spel på E3 Ja eh, som var stora. Nej men jag säger att de, de fyra var väl oh. det som att, det var, det var det som gjorde mest för mig, Horizon, Horizon Battlefront. Final Fantasy Show-remaken och Kingdom Hearts 3. Mm. Nu tänkte jag, fruktansvärt tråkigt, men jag lägger Horizon där också. Det, det kommer inte ifrån. Jag lägger Battlefront där också. Men att hitta tredje spelare i listan, det är damn. Det är inte lätt. Men jag det kan finns många. jag många spelare jag att... har med. Jag som se det känns bara bara, rätt med att det är Horizon och Battlefront, med tanke på att. Alltså, vi har ja, med verkligen... tanke på koncepten och att vi, hur mycket gameplay man faktiskt har fått se nu tillräckligt mycket för att man ska bli så jävla hypead som man blir. Mm. Ja, ja, som 3 d spelare så. Alltså, jag kan inte säga en Chat 4 för det är som. No brainer egentligen, men. South Park. Ja, jag, jag får göra det faktiskt. Sticker truth måste upp på den listan. Alltså, det, det, man bör egentligen börja räkna upp 15-16 spel för att uh, täcka allting men det är väl någon som verkligen ser ut, alltså, jag är lika peppad som Roger inför ett nytt uh, Sticker Truth Så, Nej men alltså, OS och... 3 var det rätt var maffig överlag ja, Det var ju definitivt en av de bättre spel E3 på länge för 2013 nu hade det, vi någon... Kan det varit den bästa spel E3? Ja, alltså vi får nog gru... all, all things considered vi nog, ja. ja, vi får nog gå tillbaka väldigt lång tid om alltså, spelfokuserat. For, alltså vi har, haft, vi har haft där olika företag har haft sina jag, liksom, jag har ju haft den där Nintendo-året när de, när, de, när alla blev så sura på dem. Och så, sen sista, sista dygnet så dunkar de ut sådana här AAA-titlar ja. efter varandra. Men nu känns det lite som att... Uh, Men i det stora hela så måste nog den här gå på tyngsta någonsin. Alltså där, där fanns tunga spel på allas konferenser. Så... Uh, nu kanske håller som en fanboy Men jag tycker fortfarande uh, Jag har räknat med Nintendo här Men jag tycker faktiskt Microsoft hade den sämsta eller Alltså det Microsoft visade upp Det var grejer vi redan visste om I princip alltihopa Men alltså överlag så Var det faktiskt uh, Nu den bästa spel-E3 För att det var bara spel, spel, spel Det var inte en massa annat tramsande uh, För 2013 Ska vi, visste... men, det? Ska vi ta upp det där Minecraft? Nej, Nej. Ja, Alltså håller för mig alltså visst, via och sånt det, det är en sak men håller känns som att den teknik som gör sig bättre eh, på andra ställen än i spel alltså utbildningssyfte och sådana grejer så det jag, ser, ja, alltså jag ser Ja alltså jag ser inte det som eh, primärt en spelteknik men eh, det kommer jag bort med här men ja, när jag skulle säga, alltså 2013 det var då de visade upp de nya konsolerna. Så då låg ju fokuset där. Och de spelen som visades upp i E3 förra året jämfört med den linan vi fick i år, så var i år mycket bättre. Alltså, alltså mängden chefsmälar mängden i år var ju <laughs> mycket större än vad det var förra året. Så... Uh... Men alltså positiva eller negativa chefsmälar? Ja, positiva. Alltså, jag, jag, jag, tycker Men, jag, jag tycker att den här är något negativt. Ja, <laughs> nu menar jag ju positivt. Um... Eh, kanske använder fel ord, men... Glada daskar på, <glar att> daska på skärten. Ja, nej men, äh, klappa axeln. Nej, men äh, alltså, kollar man då de spelen vi vet kommer i år och kommer i början på nästa år. Alltså, det problemet är inte... Äh, problemet kommer ju vara att hinna ha tid att spela alla spelen. Och det känns lite som att, visst, det är ett ilandsproblem, men jag det är ett trevligt ilandsproblem. Och då har ändå inte Gamescom varit Microsoft skulle visa upp några nya spel. Och vi vet att uh, uh, där ryktas ju om uh, uh, under Paris Games Week att Quantum uh, kommer att visa upp sitt nya projekt. Och det är fortfarande Tokyo Game Show med Kuni 2 och lite annat. Så att, uh, vi har fortfarande spel kvar. Nej, det var inte, inte så rört vid uh, No Man's Sky. De visar lite mer från. Nej... Uh, det har faktiskt gått mig helt förbi det spelet fortfarande för jag, nu fick vi kanske se lite mer om vad spelet går ut på men det ligger så långt från min rad att uh, jag vet inte vad jag ska ta vägen jag vet inte vad Roger säga om du har någonting att tillägga i någon menska ja, äh, ja, alltså jag gillar ju Hello Games jag tycker de det är härligt det verkar vara härligt härlig gäng Joe liksom, ja, jag och är ju sån här av mina, ja, ja. Uh, så jag gör att jag, jag Alltså, jag tror det är ett spel man kan bara åka runt och utforska. Liksom. Det är det jag begär. Liksom. Åka runt och landa utforska lite. Jag tror det är lite råg spel. Mm. Jag, jag, jag kommer att skaffa det. Mm. As, jag inte, as, som vi sagt överlag, alltså, året E3 var riktigt, riktigt bra. Det var st stark lineup uh, hela vägen då förutom uh, ett visst N. Men... Uh, mm. Alltså höstens spel ser väldigt intressant ut. Nu kommer ju Batman nu denna veckan. Eh, som vi gör den här inspelen. blev väl veckan innan då. Eller förra veckan när Polkonsen släpps ut. Och vad är det som är på väg? Det är ju God of War. Eh, remasterna är ju på väg nu i... Var det juli eller var det augusti? Juli va? Juli ja. Juli på juli tror jag. Eller ja, i mitten på juli kanske det gör. med. Ja, sen augusti så har vi ju Rare Collectionen. Guess a War. Guess a War-remastern. Uh, september så har vi ju både Metal Gear Mad Max och Taking King och lite annat. Sen började det trumma på därefter. Så att, uh, det är mycket att spela i höst. Det är väldigt cool. mycket. Ja, alltså cool. det. Just att det är väldigt brett mellan tangerna också. Det är inte så att det är bara en typ av spel utan det är väldigt. Uh, det är väldigt stora valmöjligheter för folk. Mm. Ja, det, det är... var länge sedan. Man var så pepp inför höst faktiskt. för man, man vet inte riktigt vad man kan förvänta sig eh, av allt. Som, alltså, det, det, finns, det finns en hel del att välja på. Då. Det känns så skönt att inte bara vet att ja, nu kommer nya Kod, nu kommer nya Assassin's Screen, Utan det kommer, däremellan kommer det lite nyheter hit med så man är peppig på. Ja. Nej, det, som sagt, det ser riktigt intressant ut. Men om vi skulle runda av här lite. Ja! <laughs> ja du ska få gå och äta Linus Det har jag um, gjort Det har, mm. har du gjort under podcasting ja, Jag har suttit med Ja, säga keke Jag har suttit med jag Kräm då eller? Va? Nej det var två dagar Gammal pizza som är mycket. Ja det är awesome uh, Men vi ska försöka Nu sa jag vet att vi sa det här förr gången också Men vi ska försöka hålla det till uh, varannan vecka i alla fall Nu har jag ju lite lättare att både våga och jag ha semester Även Mm Okay. Uh, så, so, men uh, Om det inte kommer om två veckor Så kommer det kanske I veckan efter, vi ska försöka hålla det till varannan vecka i alla fall Det är inte så mycket spelsläpp som kommer nu Utan det blir kanske andra diskussioner i nästa podcast istället Så att hitta på något skoj <laughs> Night. Ja, det är ju Arkham Night diskussionen <laughs> Det är Batman Arkham Night ba och Batman uh, <laughs> Arkham Night Witch Och sen är det ju då de här och Sånt som kommer, så att, uh, vi får nu tillfälle att diskutera en hel del. Och sen kanske vi inte har någon avsnitt och diskutera de spelen vi är mest pepp för inför på östern när vi kanske vet eh, lite mer. Efter game då vara alltså, fasta datum och vad som kommer. Men eh, om det är ingen annan som hade något annat att ta upp nu innan vi stänger ner så Nej. tycker jag vi säger adjö och sen återse en i nästa podcast. Det. Ha det!